Du kanske kan eh, nämna lite grann om vilka artister som är här. Ja, och det är när det är oss. Vi har satsat lite extra på artister i år och eh, tagit hit Bengt Jansson och vi har tagit hit eh, Lars Karlsson Band och vi har ju naturligtvis Infarmen som då också är lärare här. Och Peter Liljedahl och Björn Hultman för att nämna några. Mm. Och eh, när vi sitter här så är det torsdagkväll och då får vi önska lycka till då med den här festivalen och hoppas att vädrets makter är med oss Det tackar vi hjärtligt för Och då ska du vara tack Stefan för att du medverkar här i Exporadion Tack så mycket själv nu ska vi gå tillbaka in i stora salen för nu kommer Emma Österblom och Elin Viggo Öjefält Bäckström i Sommarvalsen.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 Sverigekanalen Dalarna. Besök oss på dalaradion.webnod.tc. Besök oss på dalaradion.webnod.tc. Besök oss på dalaradion.webnod.tc. Besök oss på dalaradion.webnod.tc. Ansvariga utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Bli medlem i Ljusna föreningen info på dalaradion.webnod.tc. Bli medlem i föreningen Se info på Dalaradion.webnodd.se Ja, extra direktsändning Gunnar och en mikrofon direkt. Men jag hade skrivit skrivit klockan 15 men jag har vilat och så så att det tog lite mer tid här. Jag har också vidare publicerat vandringsturen också här vid dataskärmen. På Blogger kan jag gå in via Blogger-appen men jag måste gå in manuellt här vid dataskärmen. Ja det varit besvärligt idag men det blev faktiskt väldigt långt. Jag ska kanske redovisa lite grann för hur jag har gått här idag. I halkan här. Vi har referensinspelning, och klockan 17 kommer radioblått direkt med ordinarie program. Det här är alltså ett extra däcksändning, Gunnar, och en mikrofon direkt. Vi har haft en röstinspelning ute som heter Vandringsturen, och vi kör med ettans mikrofon här. Jag har med mig proteinmilkshake som ska stå fram och juice och så det är lite kallt från kylskåpet här Ja Jag kan säga att det var väldigt halkigt här Min sagt på morgonen här Mycket halt var det på gården här Och i långsötan var det väldigt halkigt och så Jag tömde en gick jag på påse där vid sopahådan längre bort och med stor försiktighet så fick jag ta mig framåt utan att halvk omkull Det var med stor försiktighet faktiskt och så Och jag såg några tante här som ute en sväng och går på morgonen Lite äldre damer som är försäljda med gröna signalvästar och de har gåstavar så de känner varandra där Och de här kan gå ut och promenera Vid långsytten här på morgonen De har jag sett tidigare också här på sommaren och så. Men då går ju bara omkring i här Och med viss besvär så tog jag mig fram Även norrut på Den gamla gruvbanan För detta gruvbanan Genom träsket mellan Lågsjöten och Rällingsberg. Den används ju som, en, ja, som ett promenadstråk helt enkelt där och även där fick man gå i kanten helt enkelt där. Det går också en vattenbäck genom och en ett rör också under för detta gruvbanan som rinner väl ut i sjön Rälingen. och där var ett djur som simmade i vattnet i somras och försvann in i ett hål faktiskt. Jag såg inte om det var en bever eller kanske en mink eller ja. Det var någon form av djur som simmade i vattnet i alla fall där. Bilsvård och råtta kanske. Ja. Men jag tog mig upp till Rödingsbergsgruvorna och försökte ta halkan där så tog jag mig ut på åken. Men, eh, sen tog jag mig upp på själva Hintz utöver vägen riktning norrut. Det gick väldigt bra, Jag kom ju upp till Hildsjötansämn, den gamla vångården från 1850 En man som har en firma nere i Stockholm där, Har tagit över gården för 1,3 miljoner 25 hästar försvann och Han har inga hästar ja, Han har två hästtransportkärror, han samlar på grävmaskiner och Container för material och så, så Han slipper väl använda lagerbyggnader Det innebar ju hästar förut och stallboxar Och det var ju byggt är byggd 1850 Och tupp och höns och så Men han har inga djur där Ja det är dödsligt faktiskt Jag såg det lyste där i fönstren hos Nord Ja man kan aldrig se dem men Det är någon gammal gubb och tant som heter Nord i alla fall. Och den här tanten är satt en gång på sju år faktiskt Då gick hon med en är i riktning mot kloktsyttan. Så där ser jag aldrig sett någon människa där. Det ska bo någon äldre tant och gubbe som heter Nord på en nedlagd bongård. Ibland så ryker du skorsten och jag kunde se att det var ljusstoker i fönstren i stugan där. Men ja man ser aldrig till dem helt enkelt. De är osynliga. Och jag går ju förbi hus och jag ser aldrig någon människor och så. Och det lyser lampor in i. Ja, det lyser lampor i husen och så, men... Ja, man ser inga människor helt enkelt där. det lyser lampor i husen och det ryker... Det, det ryker det där ur skorstenarna och insett att det dockas hos husen en tomtigubbe. Tomte direkt och där rö, rö, och, och skägg och allt Det är väl en som har sett ut Det är varning för lekande små småbarn och ja, Man ser inga småbarn överhuvudtaget, Inte inte en enda så liten unge faktiskt men, De samlar på ja, gamla trasiga husvagnar och rostiga traktorer och så Det fanns en veteranbil också på Pinsetten som är borta kan jag notera men med en stor försiktighet så fick jag ta mig fram i kanten av vägen där. Och ibland får man lukta på villaägarna surved också när de eldar med surved där. Jo då, vi tog oss fram till laggarbacken också. Ja. Det har man ju får uppe i. I backen där, jag kan säga att jag fortsatte alltså, jag tänker svänga egentligen om jag på vägen mot långsuttan, men, men... Upp för den långa backen. jag kan säga att det finns en gammal bild från backen där bredan vänder. Bredbären åker så hinns ut vägen, höger den sväng på omleden, vänder inte hela vägen bort och åker sen laggarbacken och vänder och sen ut i vägen tillbaka så jag kan säga att det finns en mycket gammal bild från Läggabacken och där kan man se att den här stenmuren ja, stenmuren uppe i förhagen där den finns bara en liten bit av den kvar men den har alltså gått hela vägen ner till vägen sen har den fortsatt ut med vägen verkligen. och högst upp till höger är den sista gården är där Finns det en bit av den här stenmuran? Den har alltså gått ut med hela vägen tidigare. Ja, på vänster sida är den kraftiga backen så man måste ju stanna och vila flera gånger. På vänster sida är lada Så du står korpen på med en brevlåda där. Sen är det en gård, fårhaken till höger där, och sen är det en gård på vänster sida Med en massa hus eller byggnader och ja, Det är märkliga är att man ser aldrig ser några uh, Människor, jag brukar titta men uh, Man ser inga människor och uh, Till vänster var det en mycket liten stuga faktiskt Den var inte särskilt stor med övervåning det Verkligen en liten stuga <laughs> ja. Och sen var det någon form av förrådshus, tror jag det var. Man öppna dörrar där och sen det rykte det ur skorstenen där faktiskt. Så var det en byggnad som ser ut som ett, ett större hus. Och sen är det massa olika förrådshus och så, tror jag. Jag tittade, jag såg inga bilar på tomten, jag såg inga människor. Det rykte en ja. Ja, man ser ju aldrig några människor här. Det är dött som i ökten på en viss kyrkokår där. Ja, jag stod en stund och tittade om man skulle få se någon gubbe men Det rykte i alla fall ur en skorsten ur ett förrådshus, tror jag. Men den lilla stugan till vänster det är ju ett bostadshus, men den är ju ganska liten den stugan också. Till höger om det här förrådshuset där du rykte ur skorsten, är väl också ett bostadshus för jag kan se... Och sen är det ytterligare också förrådshuset också där. Och det ryckte ur en skorsten man. Och dörrarna var öppna till de där husen där man. Jag kunde inte se någon människa överhuvudtaget faktiskt. Det var helt att men... Det ryckte i alla fall ur skorstenen där och... <laughs> Till höger är det också en stuga uppe på backen där. Jag såg inte heller några människor men. Det är också ner där i bondgård. Ner där i bondgård med en stor lada. Sten och tre lada. Och sen det är det stora fält som är runt omkring där på vägen och jag kan tänka mig att det var varit betade kusser och så tiare men den bondgården är ju då nedlagd. Sen finns ett hus till höger också. Jag vet inte om det är sommarstuga eller permanent boende. Jag tyckte det lyste där julstak och sen att det lyste i köket men jag såg inga människor som vanligt var dött och det är en kraftig backe där. På vänster sida ser man också en gammal jordkällare med en tre dörr. Det växer trän utanför nu, men eh, Långt tillbaka i tiden har det varit människor som har varit bosatta i Lagavacken Och de hade ju alltså inte De hade inga kylskåp På den gamla tiden De har ju kommit senare i, i mänsklighetens historia eh, Där på 1900-talet och 11. Den jordkällaren har då använts av tidigare invånare i Lagavacken innan den här kylskåpen kom. Sen kom vi upp på Flytjusjövägen och med stort besvär så tog vi oss framåt där faktiskt. Det var så att jag ville ju se hur det var med den här oljetunnan. Jag hade ju sett fastighetsbolaget tidigare komma i riktning från Flytjusjövägen. Det är de som hämtar upp det här skrepet som jag anmäler och det är ju Matilda Larsson på Hedemora kommun som då beställer hämtning av det här skräpet. Nu har hon tagit emot anmälan om nedskräpning här på gropvägen till det nedlagda grustaget. Jag har kämpat hårt och släpat ut en stor mängd med skräp som ligger på vänstersida om infarten till det för detta grustaget. Där har man ju dumpat betongrör och så vilket hon känner till men jag kan inte släpa omkring på tunga betongrör. Men jag har lagt, släpat ut en stor mängd med skräp som ligger på vänster sida om gropvägen och i eh, Jag kan berätta också lite grann om den här oljetunnan. Um, väl där, just på höger sida, är det stora Älvskön. Och den här oljetunnan har jag ju då placerat på höger sida om vägen. Jag kunde dock konstatera att det såg ut som att en bil hade vänt där på något vis och den här oljetunnan är då borta från platsen. Det alltså var vid ett tillfälle, vi kom från andra hållet på Flyttsjövägen, jag behövde kissa i busken där. Jag fick syn på någonting uh, i busken, uh, en slags tunna. Uh, jag behövde tömma blåsan först, men när jag hade tömt min blåsan så drog jag med stort besvär ut en tung tunna från busken och eh, drog ut den på höger sida på flyttisjövägen men då upptäckte jag att den här tunga tunnan eh, innehöll olja eh, kletig olja jag fick nämligen olja på mina tumvantar och dessutom så höll jag i mobiltelefonen när jag pratade så att jag eh, Ja, jag fick helt enkelt kletig olja på uh, mobilskärmen och dess baksida Vilket jag dock kunde rengöra väl hemma med skonas uh, uh, sprayflaska Jag fick alltså bort den här uh, oljan från mobiltelefonen Baksidan av min vita mobil var svart och kletig olja Men det gick att få bort sen Den här oljetunnan är alltså borttagen uh, Tack vare mig då Ja, den är borttagen Och vi fortsätter också med så svår här Ut med flyttvägen. Man kan alltså inte gå i gummidäckens hjulspår Där bilar har kört på de här skogsvägarna Därför att de här gummidäcken slipar upp en yta Som är fruktansvärt halkig och helt livsfarlig Man kan åka skriskor alltså på eller man kan åka på dojerna alltså och glida. Ja, det är glashalt som det heter alltså där. Jag kan säga att jag fortsatte sen ut med fritt på vägen där står undvika halkande. inte gå i djupspår där gummidäcken har polerat upp en mycket farlig och, och helt eh, hal yta man måste alltså gå i kanten av vägen och där, där får inte gummidäcken ha åkt för då är det livsfarligt halte efter mycket om så tog vi upp i backen och upp mot det nedre högget. Och sen även upp på krämp på bärsvägen, jag ser en väldigt söt liten flicka här på kanal 5 som verkar vara utvecklingsstörd och sitter i en rödstol, hon är väldigt söt faktiskt, men hon är sätaskadad tror jag. Jag brukar byta kanal jag ser sånt där jag tycker det är försäkligt men hon har väl råkat ut för någon form av hjärnskada tror jag. Väldigt sött, slicka. Gott sött faktiskt, som sitter på din rullstol. Ja, Kämpöbergvägen. Där har också en bild varit upp och vänt. Och man, liksom där, inte får gå. Man får alltså inte gå i gummedeckens hjulspår på skogsvägarna. Det är fruktansvärt halt. Gummedecknen polerar upp en yta som blir livsfarligt halt. Jag har valt att gå i mitten på Kempobergsvägen. Absolut inte gå där gummidäckar har polerat upp en yta på en skogsväg. Det är livsfarligt halt där. Och lite längre ner har någon gått i riktning mot Långsuttan och jag såg också tassar. Ja, det är någon som har gått med någon med fyra ben så att säga. och vi svängde höger och den personen och den här med fyra ben har också fortsatt den vägen Man kommer ju så småningom ner vid dalkorsvägen där På det här elljusspåret Når av där man ju på grund av det bröta i gräset har täckt marken med tre fris. Men nu är marken också täckt av lite snölager också Det är alltså dalkorsvägen man går och ovanför den här vattenbäcken Oj, oj, vilken söt flicka Men hon sitter i rullstol Hon verkar utvecklingsstörd och heter Lova, heter hon Jag tror inte hon kan prata lite heller där Det är tragiskt faktiskt där Oj, oj Jag brukar byta kanaler Det är så hemskheter faktiskt där någon lilla flickan har råkat ut för någon faktiskt där. Ja. ja det är hemskt faktiskt. Det är en liten flicka som är så söt. Ja det är hemskt. Det ligger pressning också där ovanför vattenbäcken som är använt i kommunen. Det ligger också sopsäckar som är trasiga och en plåtbit där. Det Stadkorsvägen, Kempovägen och mot långsuttan här med stort besvär Man har även sandat här på gården ja. Jag har i kanal faktiskt, jag tycker att det är så ja. Oj, oj, jättefin liten flicka med vackert mörkt hår Men hon har råkat ut för någonting när hon var liten tror jag Någonting har blivit fel när hon föddes där så att hon är har utvecklingsstörd den söta flickan och sitter i rullstol, det var kan honom i eh, tycker det är så sorgligt faktiskt att, jag jag vill helt intresserad se sådana hemskheter, det är, det, ja, det är bara tragiskt faktiskt, hon rockar ut för någonting, hon var en liten flicka och föddes då, eh, som bebis där, kan jag se, och utvecklingsstörd och så, men jag har haft en släkting som eh, är avliden här, från Stockholm och sen flyttade till Ljusdal han avlevde där uppe sen han eh, föddes normal men fick fel på ryggen och eh, han var ju obehört viten alltså, han var ju som en liten ja, eh, han var ju som en liten tvärg eh, förlamad och, och eh, satt alltså i, i, i rullstol då och här var också en liten söt flicka som mm, satt också i rullstol där Någonting har skett när hon var mycket liten och så, det är så mycket tragedier och elände så man kan inte fatta hur mycket hemskheter det är faktiskt. Hemlösa människor och människor som saknar ben och så. Det. Jag såg en person gång på Stockholms central där, jag jobbade med tågen nu. Den personen hade ett ben och det andra benet fanns inte, det var bara luft i, i byxan där. Så att, ja. Hon har liten svärg som hoppar med två kryckor också upp på trapporna där mot kungsbrun och så vidare. Ut från tågen och så. Ja, det är det... det. är inte alla som är normala liksom som har två ben och... och så utan har någon form av, av ja, handikapp. Och... Det finns ju blinda människor och döva och så. I det... alla möjliga varianter på sjukdomar och så vidare. som man får vara tacksam att man. Det är så pass frisk faktiskt att man kan ta sig ut och jag lyckas ju faktiskt Stå på benen, jag hade med mig min stora trekett här, en riktig trepåk En kraftig trepåk är det. Som är smalare upp till och kraftig ner till, den använder jag till och med att Staka mig fram och, och stötta i marken, jag tycker jag får en bättre Balans faktiskt genom att ha den där med mig faktiskt, den är lite småtung att bära men och det skrep jag fick med mig för en långsiktig dag var en liten tillplattad burk där i en påse Den här soppåsen där Tandet ut, nej jag vill inte se den där lilla flickan på kamman som sitter i rullstol, hon är väl utvecklingsstörd, hon var väldigt söt men Ja, hon har, det blev fel när hon var liten där Hon har fått någon hjärnskada och så Vi hade ju på Söder också där faktiskt för många år sedan, det var en målargubbe och sen blev pensionär med sin gumma. De spelade bingo mycket, viskade ganska tunn någonstans och vann mycket också då. Det Delin, de hette Delin, men de är ju döda så länge. Han hade jobbat som målare faktiskt och han målade en gång hos min morbor där på Gränsgatan på Söder och han hade en radioapparat, radioapparat som skrällde. Men de hade en son som nämligen kom på besök, kom på besök ibland och med personal. Och han satt i rullstol, tror jag. Nej, det kanske inte gjorde Inte i rullstol kanske, men han var så här sepeskadad. Alltså att han förde en massa oväsin i trapphuset där. Och, och ja, han kunde inte prata och så. Men, och vi hade en på järnvägen där som brukade städa extra på helgerna. Hans mamma var arbetsledare för tågstädningen. Men han råkade ut för en... Ja, jag tror det var en hjärnblödning faktiskt Han stod i en kö i Stockholm där de fällde ihop Och Fick sen en, en hjärnskada Faktiskt, han var ju så här 23 år Gammal då bara Och eh, Sen kom det då personal helt enkelt På besök där Hans mamma var ju arbetsledare för tågställningen Han var ju på specialhem Och han satt alltså i en rullstol specialrullstol där med personal och de fick då mata honom han fick dricka genom sugrör och torka honom runt mun och han kunde utstöta några konstiga former av ljud han kunde absolut, absolut inte tala eller så utan hans huvud hängde ju snett ja, hans huvud hängde alltså snett och han dräglade och utstötte några konstiga ljud ur den munnen. Han har alltså suttit en gång och spelat med en akustisk gitarr. Stairway to Heaven Han har slått i en krogkö i Stockholm och fallit ihop då någon slags hjärnblödning och sen blev han ju då hjärnskadad för resten av livet han, han kan ju inte tala och han är på ett specialhem där man måste det om honom dygnet runt Huvudet hänger snett Han måste matas och dricker ut sugrör Och ja Och den mamman var Så fruktansvärt deprimerad så att hon funderade på att avsluta livet där Till och med, hon var ju helt bedrövad helt enkelt där och så Det var förskräckligt måste jag säga Jag vet inte varför det skedde men Det var en riktig tragedi faktiskt han var helt normal och så Han fick en hjärnblödning ja. Med tanke på den här flickan som var på kanal 12 Och satt i en rullstol väldigt söt liten sak Men jag ser att den är beskadad. Ja Någonting har blivit fel När Den här Flickan föddes då Jag kan se någon här på gatan också En kvinna med en rullator faktiskt Och det kan inte vara så lätt att ta sig fram på vintern här med snö och så Hon är inte gammal heller faktiskt direkt sådär men ändå en rullator Ja det var väl lite halvklart till emulet och så men det var ju halkan som var det värsta Det blåste lite besvärligt också såhär så Jag lyckas i alla fall Ta mig cirka 7 kilometer idag via Räddningsberg och hinsutan och Laggabacken flyttar sjövägen ut med lilla och stora älgskam. Oljetunnan är borttagen av kommunen och en tunna med kletig olja där som jag anmälde. Och så har Matilda Larsson fått veta om att jag har släpat ut en större mängd med skrep från det gamla grustaget där till vänster sida om gropvägen. Så det är en präktig hög som ligger där. Även ut med Byggbovägen som ligger i skep också. Och sen på sidan där så är det en liten skogsväg ut mot ett hygge. Då har man slängt en järnspis och lite annat också. Jag visar inte om att det hette Byggbovägen. Vi har alltså tagit oss hem från Flytidsjövägen upp i backarna. Det var en stor fågel som lyfte där eh, över tre topparna. Jag Han ser kortvarigt vad det var. Det var någon stor rum. Eh, no. Jag tror att det var en eh, kederhona. En stor svart bamsing som lyfte upp eh, över tre topparna. Han kan jag se. Och sen via hygget upp på Kempobergsvägens översta vänplan och sen har vi fortsatt ner för Kempoberget på vägen och vi har har vi tagit oss ner sam till Dalkarsvägen och motionsspåret där och sen ut på eh, ja, på vägen igen Som ju Dalkarsvägen går faktiskt till Långsutan här Det är trollbåten, de får is i sig någonting Dessutligen har de fått någon korv eller så i Nyberget där De har ju vissa rastställen där de måste få någonting is i sig att så De går liksom i etapper där Dalkarsvägen.se Ja, nu är det mycket hemskheter på tv här. Det är bara jultomtar och julgranar och snö och så, det är en katastrof det här. Det var i tomtegubbi, också där, på tomten med skägg och allt. Det var någon slags docka. Ja Jag hade förskräckligt den här lilla flickan på femman, hon var ju minst sagt söt. Eh, en söt sötnos faktiskt där. men... Eh, ja, när flickan föddes så blev det någon fel, så att hon blev ju och så. Det, det är faktiskt där Och man kan liksom inte göra någonting åt här Utan Ja vetenskapen och lekarna Kan göra mycket men man kan ju liksom inte reparera en, en, en människa som har fått En, en skada som, som Bebis då. Men jag lyckas med att hålla mig på Benen med de här regnstövlarna I alla fall faktiskt så att De är rätt bra Men man får ju minst sagt göra sig försiktigt här Man har ju Klidigt och så i halkan Man får försöka gå där det ser bäst, bäst ut Och helst ska man gå i kanterna av vägen Kämpåvägen var besvärlig hemma också där. Det var så halkigt även i kanten faktiskt Så att jag har kört bilar där i kanten också faktiskt. Och jag gick nästan lite vänster om själva kanten av vägen Lite grann i själva gräsytan Där får man ett bättre fäste Och man stöttar och stavar sig fram i den här Träpåken. som är en slags vandringsstav helt enkelt där. de här eh, tanterna är ute och går här på morgonen utan. de har gröna signalvästar de är lite äldre med glasögon och så har de sådana här gåstavar så att det verkar så att de tar sin liten promenad de här gummorna, jag har väl sett dem på sommaren också där de svänger väl runt och så där ute på 2,70 men det är inte så långt det tycker jag. Det här var väl i alla fall 7 är... kilometer och så. Ja, nej. Sådana där saker vill jag inte se. En liten flicka som är sep-skadad och söt hon, men... Det är så tragiskt faktiskt att jag tycker det är bara hemskt att se och där kan ju faktiskt man inte göra någonting åt det hela. Man kan inte reparera de skadorna från När flickan var liten som en bebis liksom va det, det, det går inte Utan det är liksom förstört då hennes liv och så Ja det finns ju människor som har olika skador och så Men Man får vara faktiskt att man kan ta sig ut så här och så Jag tror att det var cirka sju kilometer idag faktiskt där. Så att vi kan ju nöja oss med lite kortare sträckar imorgon och så, vi får väl se om Det ska bli något liktande väder. Om man hatar julen så ska man kanske inte ens titta på tv för att det är bara julmat och det är bara snö. Ja, bara snö och julmat och jultomter på varenda kanal. Så det är ju lite lätt det här. Och matlagning på exakt varje kanal. Och om man inte lagar mat på tv så äter man istället maten. Ja. Och så vet jag att det är många som mår mycket dåligt på vintern också och till och med Avslutar, avslutar sina liv faktiskt. De är så trötta på allt så att de bara... Ja. Det är ingen som bryr sig om dem och så. De är helt ensamma. Kockar, ja. Matlagning. Men jag kan väl säga i alla fall att vi måste gå igenom det här och gå mot de här mörkare tiderna för att vi sen ska kunna gå åt andra hållet då och vända på det hela så att vi kan... Börja gå mot de här ljusare tiderna så att säga. Det är ju så det fungerar. Det var ingenting från posten idag. man hyresbolaget har lagt in lappar här. Det är en springa i fastighetsboxarna. Det blir hyresöjning här så att hyran ligger nu på drygt 6500. Så att den ökar faktiskt lite grann varje år här. Det blir dyrare och dyrare. Och hyran då, bostadskostnaden så att säga. Det är ju den som tar det mesta av utgifterna. Det 6 och 5 som går åt här till hyran. Men hade jag bott kvar på Sleiptegatan hade hyran varit äh, flera tusentals kronor mer. För att där har ju då Rikshem fortsatt det som här äh, gjorde på Sleiptegatan 40 innan försäljningen av husen. Och sen Rikshem fortsatte, man har ju renoverat och byggt om de här. Man håller väl på kanske fortfarande på Sleiptegatan. Ja, man byter golv och grejer där och, och um, det är en hyressöjning också där um, som är betydligt högre än den här lilla hyressöjningen på en 150 kronor kanske. Så att den hyran hade jag inte klarat av. Så jag kände ju till det där att riksdagen skulle börja renovera upp igen lägenheterna på Sleipnivatan där nere Så det var en av flera andra orsaker till den här flytten som skedde. Det dröjde faktiskt till 2016 när jag läste innan riksen påbörjade den här renoveringen och upprustningen av Sleipnivatans höghus där Man hade planer på att tilläcks, fasaden också för att de här hörn, hörnlägenheterna var väldigt kalla det var så gipsväggar ska jag säga. Ja, Sleipnegatans hus har gipsväggar. Och sen var det dålig fasadisolering. Så att de väggarna var fruktansvärt kalla när man satte händerna mot de här ytterväggarna på vintern. Och mycket av fjärrvärmen gick ut genom de här dåliga isoleringen helt enkelt där. Det här gällde då hörnlägenheterna på slätgatan som liksom är mot ytterfasaden och det här är ju helt annan typ av hus och så och inte någon hörnlägenhet och så men jag fick ju frysa ordentligt där nere jag hade en värmefläkt från Jula med jag upp och den har jag, jag slängt ja, det behövs inga värmefläktar här tacka för fjärrvärmen här och värmeverket eldar med Skogens produkter och tre flis som är små trebitar. Jag minns i Ceter där, Ceters sågverk där så var det rör så kom det ut där i små bitar. Det bodde ju periodvis upp i Ceter där. I Siggebo i två olika lägenheter mellan 2000 och 2006. Man åkte mycket banan. Vi kommer bort periodvis ifrån Märsla där Och det har gått över sju år faktiskt här Ja den här oljetunnan på Fritidsjövägen är nu borttagen Det är alltså hyresbolaget här som har små skåpbilar det är de som får uppdraget av Hedemora kommuns Miljöinspektör att hämta skrep ute på skogsvägar Ja, jag höll mig på benen, men det var besvärligt. I Hinshötan där så gick jag ut på åken faktiskt, men jag kunde ta mig upp på i vägen sönder. Och jag tror inte jag såg några människor i Hinshötan faktiskt, som jag tänker efter. Jag tittar där, det stod någon bil utanför ett hus, men det var i neddraget då. Jag såg inga människor och så, det var lite lampor som lös julstakar och så i fönster men jag tittade så men jag kunde inte se några människor va i om jag minns rätt och i backen såg jag inte heller några människor jo det var de där lilla gula stugan där man har byggt ett nytt hus i korsningen mot på vägen. ganska så liten gul stuga jag har fått sällskap av en större stuga man har byggt ihop de här husen faktiskt, man gjorde en betonggrund där i somras. Och även i då Västerbyn faktiskt så gjorde man samma sak, man byggde också en betonggrund och byggde ett helt nytt hus där. I det här fallet har man alltså byggt ihop det gamla huset med det nya. Och det ryckte en skorsten också i Laggarbacken där med något konstigt av hus, något förrådshus. Då. Men... Det var öppna dörrar också men jag kunde inte se några människor På gården och så Titta och titta Men jag kunde inte se några människor och när det gäller den där gården så har jag faktiskt aldrig sett några människor på den gården jag. En förskräcklig massa hus på tomten men man ser inga människor och Ja det är mycket märkligt det där man tittar och tittar men man ser aldrig några människor. Det... Den här är kall så att den kommer få stå framme här och även den här proteinmilkshaken kommer att få stå framme. Man ska inte dricka kalla vätskor från kylskåpet, det är inte bra. Jag ser på kanal 9 där, det är gränskontrollen tror jag till Australien. Jag måste tänka efter här. i åt äh, Ja, nu måste jag fundera det här. Äh, jo, igår var jag som medtagen efter att ha handlat på Ica där så att jag fick aldrig i mig någon mat faktiskt. Jag var så slut i kroppen där, men jag åt ju färdiga smörgåsar och, och så. Äh, ja. Och pepparkakor och så. Men jag tog en sån här spagettirull. Jag duschar ju för andra gången sedan och torkar håret och så. Ja, och sen tog jag en, en, en spaghetti här färdig från Nica. Med eh, spaghetti och köttfärssås. Jag tror det kostar 30 spänn. Det är färdig spaghetti och köttfärssås i här här, så här rullar som man ju ganska enkelt värmer upp. Öste, och sen tar jag två formbrödsskivor med smör på som jag lägger i den här spagettin faktiskt ja så är det faktiskt där ja och jag drack väl en, en dryck som heter För som innehåller en massa vitaminer också där det är också en form av energidryck tror jag för en och kallas en gulfärgad Vi kör gunnar och i mikrofon direkt med extra direktkärningar Ja det är det Till exempel iranska flaggor finns där så Hezbollah som är en libanesisk milis starkt anknuten till eh, Iran eh, som också haft närvaro i, i Yemen plus då att vi har Afrik eh, amerikanskt eh, stridsflyg som har bombat al qaida mot till exempel så att det finns ganska mycket utländska intressen och i Yemen. Mm. Vi hörde en, en man här i reportaget som sa att pratade om Al-Qaida, terrororganisationen som, som ju varit på plats där också och haft inflytande och makt. Han sa att det var, det var bättre och stabilare när Al-Qaida hade makten. Hur vanligt är att man har den inställningen i Yemen? Den inställningen hörs. Jag skulle inte säga att den är en allmänt rådande inställningen absolut inte. Däremot så skulle jag vilja förtydliga en sak att Al-Qaida har, har fortfarande makt i stora delar av okay? grejen, men inte i de här kanske mest befolkade områdena längre, men i en ganska stor geografiskt område kontrollerar ändå fortfarande. Så där lever fortfarande många hundratusen människor under, under deras lagar så att säga. Jag besökte själv ett område som var Al-Qaidas huvudstad och som var ett av de första områdena som de intog. Och där var folk väldigt kluvna. Vissa tyckte att det var jätteskönt att de blivit av med Al-Qaida och de lagar som de införde medan andra tyckte att de stod ändå för någon slags ordning och man visste vad man hade att göra med. Det visste man inte riktigt nu. Var det Saudiarabien eller var det den jemenitiska armén? Eller... Så det var en viss tve... tveksamhet kring det här och då tyckte man att Al-Qaida var tydligare. Men väldigt många tar avstånd från Al-Qaida naturligtvis. Jemen är ju ett land idag, men vi ju jemeniter här som sa att det borde istället delas upp i olika regioner. Tror du att det kommer upp i de här samtalen som pågår i Sverige just nu? Det kommer definitivt inte att komma upp under de samtalen som pågår i Sverige för det finns, de syftar inte alls till det. Däremot så kan det bli en sån här detalj som kommer upp längre fram om man nu kommer att genomföra regelrätta fredssamtal vad i de här samtalen i Stockholm faktiskt syftar till att åstadkomma. Men vad man måste vara tydlig med här är precis som du säger det finns många olika intressen och det finns till exempel sydjemenitiska Rebeller som vill ha tillbaka det sydjemen som en gång fanns Och vi har otroligt starka mäktiga klaner Som i princip står över både Houthi-rebellerna och staten Och som har sina egna regler Och som vänder kappan lite grann efter sina egna intressen Eller får andra spelar att spela med i deras spel Och de här klanerna är egentligen, ja de är starkare än allt annat som finns i jemen Så att deras styrka ska inte underskattas i det som händer i jemen vad skulle grannländerna säga om ett delat gemen? då? Iran, Saudiarabien till exempel? Ja, det ligger jättelångt bort. Så jag vill verkligen inte spekulera i att det skulle bli ett delat gemen För att några personer tycker att det vore bättre och jag tror att de flesta vill nog inte ha ett delat gemen. Men jag tror samtidigt att det utgör ett hot mot ja, till exempel Saudiarabien arabien som hellre ser ett enat gemen under den nuvarande regeringens flagga säger Johan Mattias Sommerström, vår mellanösternkorrespondent. Tack för att du var med. <hör> <hör> Det i alla fall hålla mig på benen här så att jag åkte inte omkull, det var lite halkigt där. när man sandat på gården också Man får nog vara lite försiktig när man går ut faktiskt och hålla sig i kanten och så där det inte är lika halkigt där. Det är nu nog bara försiktig Och jag tror faktiskt att vi är uppe i 7 km idag jag tror vi får ta lite mindre sväng imorgon för att det var lätt, lite jobbigt där. här. Ja, på grund av halkan, kan man säga. Halkan var det största problemet, det var inte blåsigt också. Jag har en kraftig trepåk, som han stöttar mig och stabar mig fram. Jag får ha lite bättre balans tycker jag. Vi kolla på den här gränskontrollen I Australien på en Det kommer in andra vuxna igen Ditt julfirande eller sådär Ja det är bara jultomtar och snö på Varenda kanal och teatern Och jul Nu står den uppe i redan innan det Blivit något Jag tycker det är kul med julman. Men jag tycker inte alls i det är roligt. Helst säger de att julen och nyår bara ska vara borta så att det kommer ett nytt år istället. Så sen väntar jag på, på kontakter här. Eller ja, det är alltså laddkontakter som är i strömkontakten, de USB. Kontakt och så kommer det två nya laddkablar också med USB-A till USB-Mikro. Som det är nu så måste jag flytta omkring på en sån här så kallad väggkontakt med USB-kontakt mellan studierummet och sovrummet. Där. Jag lyckas hitta en laddkabel för förresten här. Och där inne i sovbronnet tar jag två datplatser, vid sängen och vid skindfotöljen Som jag köpte från Jysk i Märsta Som på den tiden låg vid Söderby på Rea Den skulle ha 3 3000 men den köpte jag för 750 kronor Jag har ju två, två strömkontakter Så att de här Ja, från ett, och ett kommer det två stycken Skramkontakter eh, med USB Kontakt De kostar 29 kronor styck Och en ska ju vara kopplad vid sängen Permanent och En ja. sån här laddkontakt Ska vara kopplad vid den här skiltfartöljen Så säg permanent då Och sen beställer jag två laddkablar men jag hittar en laddkabel här Som jag har i sovrummet så att jag behöver bara använda en av de där två. och eh, I sovrummet tar jag också så här, precis som här inne, en sladdbinda med en USB-hub. En sladdbinda som man kan dra ut och en USB-hub. Här inne sker ju då laddning av bilen, men även då trådlösa hörlurar. Hör det var ganska nyfiken som jag beställde det här faktiskt och de här två laddkontakterna, som kallas för väggkontakter, kostar 29 kronor styck från nätternet och två nya laddkablar också 29 kronor en meter från nätet och ingen transportkostnad, då. fraktfritt och och, och, och, och här inne laddar man ju både mobilen och trådlösa alltså hörlurar Men sen slipper jag tjafsa fram och tillbaka med den här laddkontakten Utan det kommer två Laddkontakt, laddkontakter som värderas vid sängen där Den kontakten och sen vid skinnförtöljen Den jag behöver flytta på i den här i sovrummet då Sladdvindan och USB-hubben. Och så sitter det laddkablar på den här hubben. Då. Och det behöver bara flytta på inom sovrummet kan man säga. Ja, jag fick i men... Äh, sp Spagettiruller där och så tar man två... Två formbrödsskivor smör Jag ska säga också att jag betalar alltså med, med, med BankID Appen där Så att det är väldigt smart faktiskt Man behöver inte köra med Visa då och, och, och här Kort eh, Så det är mycket bra tycker jag När i stäcksboksen kom det alltså ingen post. Utan den som kom var sådana som personalen här på hyresbolaget stoppar in i en smal springa. Det var hyreslappen, men jag har ju dem men När vi sig sägning så stoppar de in den där. Gäller man smal springa. Så att Än så länge måste jag flytta på den här laddkontakten mellan studion och sovrummet där Och det slipper jag tjafsa med sen när de har kommit ehm, För det var ju så att vi hade ju en laddkabel till här inne Från början som gick till C-data men den eh, Verkar bli något fel på den faktiskt, Man tog inte någon ladding va? Den gick ju ner istället där Så att jag fick ju då Slägga den laddkabeln det, bli. Mm. det här var ganska varmt. Det här med hela hansen, tror jag. varma lockar som växlingsbukser med bevel i lån. Och varm vinterlockar. Och... Men det var lite friska vindar, men framförallt om man fick gå försiktigt här halkan kan man säga. Så halkan, det hala är ett problem faktiskt där. Man får vara väldigt försiktig här på vintern så att man inte halkar om kull. Men på något sätt så går det faktiskt så Jag tycker man kan ha den här tre och staka sig fram och stötta sig med den. Jag tycker två lite bättre balans där. Man får vara försiktig på vintern. Man, man går försiktigt då man håller koll på hur det ser ut och så så ska det gå bra faktiskt. Ja, jag tror att det var nästan 7 km idag. Till hittar att de lägger bakken, flyttar och så kan på bergsvägen Ja det är ett antal kilometer. Prövade man att cirka 7 km idag ja, faktiskt man en ganska lång stäck jag tog, jag gick alltså ut med Lilla och Stora Älvsjön och sjön där och Upp i backarna för att komma upp på där och så Det är var det nog cirka 7 km idag faktiskt där men Sen tycker jag att jag tar det lite mindre kortare i morgonen Bara man kommer ut en liten sväng, men man får Gå försiktigt och framförallt de här skogsvägarna så är det så att de här Ja, de här bildäcken, de här gummidäcken De här åker alltså När gummidäcken rullar på en skogsvägg som egentligen är en grusväg då, så polerar de upp en blank yta Jag rörde med min vandringsstav på den här ytan som gummidäcken har åkt på och den bara glider men så det vi ju en ren isyta som är helt hal och halkig. Så man kan inte gå där gummidäcken har slipat upp den här ytan på vägen. Då får man gå i kanterna av vägen eller till och med utanför kanten på något fält och så för att undvika det här hala. Det ser lite olika ut. Det värsta är snöjda gummidecken åkte andra ut i kanterna av vägen då kan man inte ens gå där faktiskt. Då får man gå ut på fält och så. Man ser liksom hur vägen ser ut. Man kan inte gå där gummidecken har slipat upp en blank yta som är mycket farligt. Hal. Den här alltså den, den stötar man liksom åt markytan där gummidäcket har gått och den bara glider ju det är alltså haltet. riktigt halt så att det är ju halkan och den förvärras av just den här gummidäcken bildäck alltså ja. men man ser liksom hur vägen ser ut så att där får man inte gå och allra värst är väl också i kraftiga backar Men om man är försiktig så ska det kunna vara bra. Och man har väl kanske halkat till några gånger. Men det har inte blivit värre än så. Man får väl räkna med det att man glider och halkar till någon. Så där gummideck och bildäck har slipat upp vägytan. Där får man inte gå. För det är rent livsfarligt talt där. Det är ren. I isyta Och där kommer man att uh, åka omkull om man Om man går Där och på Kempobergsvägen har det varit en bil och kört också och Där fick jag gå i I mitten på vägen För att inte gå I den Hana ytan som gummidäcket har porerat upp. Så det är det negativa: det med gummidäck på koksvägarna. Det gäller att vara försiktig. Här på vägen var jag tvungna att gå ut på fältet också Det har ju betat kor där en gång i tiden för länge sedan Det fanns i alla fall på 1906-talet en bondgård uppe i Kempebo Med en stuk och lador Den är sedan länge borta och riven kan jag säga Men detta fält, fälten här norr och långsuttan finns en gammal bild på 60-talet Det var instängslat helt enkelt inte och betade koser Men det var länge sedan som den bondgården lades ner och även revs också Man kan inte se några spår överhuvudtaget efter den, efter den bondgården Nu har jag alltså tagit bilder från badplatsen vid räddningsbadet där i riktning norrut och då kan man se den här bondgården på andra sidan sjön Rälligen den bilden är kanske från. kan ja, vi säga, kanske i början på 1960 där så fanns det en en, en Och den är tyvärr borta. Och även, ja, man har rivit allting där. Man kan inte se några husgrunder eller så. Några spår efter den här på plats. Hållet är en stor fråga Håll, som måste båda ställa. Det handlar om kirurgen Mays försök att få igenom Brexit-avtalet. Här är dagens ECOC 45. Hetsig debatt i brittiska parlamentet efter uppskjutna Brexit-omröstningen. Brottsmisstankar igen mot kirurgen Macchiarini. Unga tonåringar rör sig för lite. Det slår ännu en utredning fast. I Ekostudion Marianne Hasslov Först senaste nytt från den inrikespolitiska fronten Enligt statsminister Stefan Levén Är det mer logiskt att talmannen för fram Ulf Kristersson Till omröstning som statsministerkandidat Om Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag Röstas igenom imorgon i riksdagen Det sa han innan han gick in till sin riksdagsgruppsmöte Om det är så Moderaternas och Kristdemokraternas budget Går igenom imorgon så kan man fundera på om det är faktiskt mer logiskt att det är Ulf som behöver sig. eller någon från den sidan men om talmannen bestämmer så vill så att jag ska ut i omröstningen, då respekterar jag det. Stefan Löfven konstaterar att övergångsregeringens budgetförslag med stor sannolikhet kommer att röstas ner imorgon. Och han menar att Moderaterna och Kristdemokraterna inte har agerat på ett ansvarsfullt sätt när man fört fram en budgetreservation med stora skattesänkningar. Och jag menar att det är direktansvarslöst. Eh, det kommer att ha ett politiskt innehåll som eh, många kommer att bli drabbade av. Men det är framförallt så att en budget måste arbetas fram väldigt systematiskt och strukturerat. Det är mycket som ska med i en budget för att det ska fungera mot myndigheter och att det ska, politiken ska få enomslag. Den reservation som nu ska gå igenom i riksdagen imorgon det är en servetskis. Man kan inte styra landet på en servetskis. Det kommer att uppstå en mängd frågor om vad det får för konsekvenser som då de som får in sin information inte kommer att svara på. Säger Stefan Löfven, reporter Karin Runenblom. Så gäller det är dramatiken kring Storbritanniens brexitavtal samtidigt som premiärminister Theresa May försöker få övriga EU-ledare på sin sida för att rädda avtalet fortsätter kritiken hemma vid. I parlamentets underhus pågår just nu en extrainsatt debatt om hennes beslut att skjuta upp omröstningen om det ursprungliga utträdesavtalet. Vad on earth is she är hon from capital när capital in från kapital till kapital i Europa? Det kan inte vara the jag är säker att det inte är doing Så vad är hon i Europa? Vad i hela friden gör hon i Europa just nu? Det här visar än en gång att hon inte lyssnar, sa labour Jeremy Corbyn. Det här avtalet är redan dött, fortsatte han sen. Men vicepremiärministern David Lidington. Försvarade Theresa Mays blixturny i Europa där hon nu ska försöka få till formuleringar som lugnar de kritiker som menar att det finns en risk att Storbritannien tvingas kvar i unionen om man inte lyckas komma överens med. EU. Again and again, great right honourable and honourable members in all parts of the House have asked her to go back to EU members and the Commission to seek changes and in particular to provide assurances that the backstop would only be temporary. That is exactly what my right honourable friend has done. Det är ju precis det här ni efterfrågat, sa David Livingstone. Regeringen har nu sagt att man kommer att hålla en ny omröstning innan den 1 januari. Men oppositionsledaren Jeremy Corbyn vill ha ett besked betydligt tidigare än så. Mr Speaker, if the Prime Minister comes back with nothing more than work... Som, som, som vill ha en hårdare Brexit med band till EU de tycker ju också att det är så stora förändringar som krävs i det här avtalet så varför skjuta på det här? Hon kommer ändå inte lyckas få till några förändringar som... som, som är... Ja, jag var ute här i köket och fick i mig en sån här ärter och fläskrulle som jag vädde upp i mikron två formbrödsskivor i med smör och även en, en energidryck också uh, som man fick den till och så här i studion har vi en proteinmilkshake och, i, och juice också som står framme för att det är lite kallt när man tar ifrån från kylskåpet och så vi tog även in uh, blåbärsdryck från Kivik där det är den sista uh, det kommer också få stå framme från klockan 17 här så har vi ordinarie radiobågen direkt, men innan så sänder vi extra direktsändning med Gunnar och en mikrofon. Direkter. Vi har den 11 december 2018. Och tillstammet heter Sverigekanalen och utgivare utgivare är Gunnar Andersson här i Nackslunda. Ja, och jag tror det var sju kilometer idag. Vi kanske kan ta lite kortare imorgon Man var försiktig här, på skogsvägar och så. Det blir halket i de här julspåren efter gummidäcken, och man måste helt enkelt till varje pris undvika de julspåren. Det blänker och halket värre där man får gå på. Sidan av vägen eller kanske till och med ut på ett fält där för att få lite mer kontakt med markytan faktiskt och så. Jag har den här. Trepåken, en kraftig vandringstad som jag stöttar med. Och får lite bättre kondition. Det hörde lite grann på fm radio i mobilen också, p Men när man rör sig i lägenheten så börjar det att resa och så. här FM-signalerna. jag har ju en radio här som var inställd på P1. vanlig, helig FM-radio så att säga. Lite tydligare. Vi kan ta ett exempel. Vad pratade pratar om? Det, med Brexit och så. Jag tror inte vi tar upp så mycket direkt Jag är ganska så trött och så. Igår åt jag inga mat där jag på ika mycket. Och jag var så trött och slut faktiskt. Det fick bara i med några färdiga snurrkosör på från Ica. Men idag i alla fall jag ett spaghetti rulle med formbrödsskivor och ärtor och fläsk. Formbrödsskivor där och energidryck och så Man måste vara... Man måste vara... Ja man måste få i sig någonting och så Jo det gick ju bra idag det var Jag kanske kan repetera det Dagens vandringstur med röstinspelning Men först gick jag alltså på morgonen här Det var väldigt halkigt här Ja man fick gå mycket försiktigt på gården här De har förvisso sandat nu mörkt också, och så tömde jag en um, uh, ica sig där i sopbalan, och uh, <t Meu> Längre bort ser det några tanter här Äldre gummer med glasögon och gröna signalväster i västerna Gåstavar som ute och går här <t <t <Meu> ja, Jag har sett dem tidigare här De är ute och tar sina promenader I Långsutta, men sen tog vi oss upp på Den tidigare gruvbanan, en gruvjärnväg som går mellan Långsötan och Rällingsberg ja, gruvjärnvägen lades ju ner 1935 den gamla barnvallen uppbyggd av material från från själva gruvan och idag används den här tidigare gruvjärnvägen, som ett promenadstråk för människor som vill För att det går alltså igenom ett träsk, ett blött, ett träsk fullt med vatten så att Hade man inte byggt en gruvjärnväg där hade man fått anlägga en träspång faktiskt som människor använde det som ett promenadstråk och även där fick man hålla sig i kanten där. Ja, och det finns ju en bild jag såg igår här på Jag vet inte det var på C-datorn tror jag Men kolla, jag har ju enorma mängder med bilder I olika mappar, olika hårdiskar och så C-datorn har en intern hårdisk Och sen har den ju Den två interna hårdiskar Och sen har den också då två stycken externa hårdiskar Sen tog den igen över B-datorns externa hårdisk När den säckade ihop och jag råkar se en gammal bild, svartvitt bild där på gruvjärnvägen. Det finns en ytterligare en bild också när Doke Thor kommer upp från Räddningsbergsgruvorna med lastade malmvagnar. Det var en trebron som var förbindelsen mellan gruvjärnvägen och BLJ. Man fick förstärka upp och så var den en Den trebron är ju riven och så och då svängde det höger så att de gick in till långsyttan till hyttan här men det var även som man efter rundgång fick dra till Byvalla och lasta om malm upp till ja jag tror det var upp till Storvik eller Sandviken som man skickade den malmen men, faktiskt, det här las ju ner då 1935 som sagt var. <hör> kanal 10 här jag tror att det är engelsk polis som Ja, det är lugnt och fridfullt här i Långsötan och så, det är en ort i förfall, det har minskat ner från 4 000 invånare och vi hade 25 butiker Har en tant sagt till mig Det är svårt att fatta idag faktiskt Jag kanske saknar mest en butik som sålde skor och så, tjejmor Jag tänkte ju säga att det, det finns en skoaffär i Hedemora men de har ingen e-handel och det inbrott här om dagen faktiskt det är synd Det finns en skobutik i Edevara, men man kan ju inte beställa vid datorn där, man måste in i själva butiken. <skratt> Och det blir komplicerat för att om Man tittar, Man har inte sett hur bussarvärlden ser ut, men det brukar vara så att det är flera timmar mellan. Ja, det är alltså flera timmar mellan bussavgångarna på de här Landsbygdsbussarna. Eller Landsbygdslinjerna. Det är alltså 4-5 typ ja. Det är flera timmar mellan avgångarna där och eh, jag kan inte gå omkring i Hedemora där, det blir kissnödig och så, så det går inte helt enkelt med min blåsa. Sen kan man ju undra också där, till exempel har man kritik där mot daletrafik, att man kör stora bussar som rymmer 70 passagerare. På linjer som vissa tider har kanske sju passagerare, man borde kunna sätta in mindre typ av bussar. Och jag har tillbyggat mycket tid också nere i Hedemora just med att vänta på de här bussarna. Genom de här åren får alltså sitta i. Ja, man får sitta helt enkelt i flera timmar och vänta på nästa buss tillbaka till domsutan. <kör> Men det finns väl Sverige Taxi här och sen är det också faktiskt nu så att det är en invandrare som har en taxibil som är stationerad faktiskt vid Järnvägsstationen i Hedemora. Och det har inte funnits på många här år Jag tror att de kallar sig för Taxikurin i Hedemora. Så det finns faktiskt en taxibil som har Järnvägsstationen Som, som, som sin utgångspunkt. Och det har också funnits också förresten i Hedemora, eller i har det funnits en taxistation här för väldigt länge sedan Vi hade också då Bussar som inte till rätt att det var linje 16 ut Myckelbevägen som jag tror är Lensväg 766 tror jag eller 762, jag minns inte nu Via Trafikverket där så kan man få upp en karta på de här Lensvägarna nämligen och eh, det gick då via eh, Ja, det gick via Myckelbevägen och Ljusa och Riksväg 69 upp till Falun där Linje 16, det finns nämligen en gammal busstolpe kvar på Myckelbevägen jag har jag sett och det står just linje 16 så står det Falun på den skylten. Den har liksom blivit kvar men den busslinjen är nedlagd här. Vi hade väl också bussar som gick via Skärnsund och till Byvalla där. Som ersättning för de här indragna tågen. Men det var ju så det var ju bara ett tåg på slutet här månad till fredag. Med några blandade. Ja, några godsvagnar och, och en, en personvagn. Men när det gäller så var det faktiskt inte slut med för att man fortsatte, fortsatte helt enkelt med intern växling inne på själva bruksområdet. Man puttade vagnar åt olika håll med små omlok. Så att, det pågick faktiskt ända fram till november 71 så kunde man se omlok som. Tuffade till från lokstadet där och fyllde vatten och kol också. Man var inne på bruksområdet och, växade. och så att Växlingen här I Någsutland och på bruksområdet blev ju kvar Ända fram till november 1971 Det var ju två pass på förmiddagen och eftermiddagen De här små ångloken Och man puttade vagnar hit och dit Inne på bruksområdet här Mellan de olika byggnaderna, Om man ser på de här gamla bilderna så är det mängder av spår som går in i olika byggnader. Det är mycket som är... Ja, Spåren är ju helt borta och väldigt mycket av de här stora fabrikerna som fanns inne på bruksområdet på den gamla tiden. De är ju faktiskt rivna och borta. Nästan är mesta av de här... Ja, nästan det mesta av de här fabrikerna och... och Stora skorstenar och sånt till borta och rivet Det var ett stort eh, Bruksområde faktiskt här Man flyttar ju Man flyttar ju här på 40-talet från, eh, från Stjärnsund Till eh, Långsutan helt enkelt där Och eh, hade förlorat Sitt sågverk och så, och så. <hör> I Stjärnsund fanns det både Lokstad och växlingslok och Valdsverk Och grejer Men Det eh, gick där ner där faktiskt och så jag har lite ärter och fläsk med sena på och två formlös och en, en, en, en energidryck där som stod framme och den sätter jag in i kylskåpet. Man var försiktig här när man tar fram saker från kylskåpet det är så kalla drycker de brukar få stå framme här i i flera timmar innan man får en vanlig rumstemperatur jag kan rekommendera de här pro ProPud proteinmilkshake som får stå framme så att det blir lite mer jag minns i somras när det var så hett då kunde man faktiskt svepa alltså en kall sån här proteinmilk shake då direkt från kylskåpet faktiskt där Vilket inte man normalt sett gör Jag minns också i somras så här så handlade jag på ICA och Jag tänkte på det att det var väldigt mycket drycker man köpte då Energidrycker och nyttiga drycker och juicer och så Men man köpte köpt inte speciellt mycket mat Ja lite mat också och så men Det mesta var faktiskt drycker där Det var 29 grader varmt där inne Ja vi ska väl inte glömma sommaren 2018. Och rekord faktiskt. Jag har aldrig i hela mitt liv varit ute så intensivt. Jag cyklar nästan 30 gånger här. Jag kan ju nämna då Hällsjön runt. Hällsjön runt. Det är faktiskt en två mil faktiskt där. Med rektat rätt med fett. Vi har Västerbyn och Västerbyn, Hällsjön och runt Kallbäck. Och sen upp på... Tänker jag efter vad det heter nu Hällsjöberget <skratt> Upp på Hällsjöberget och sen numera inte ner till Rörsättan men en gång i sommars gjorde jag det och sen upp i backen här utan man tar bakom byggdegården i Österby och sen från Österby till från Österby till Västerby <skratt> om vi tar Rörsjöttan så ligger det 8 km söder om Långsuttan och så att säga till och från Rörsjöttan är ju då 1,6 miler nu är man ju på berget ovanför Rörkyttan men avståndet är det detsamma och man får då räkna ut ett antal kilometer där mellan Västerbyn Hällsjön och sen Kallbäck upp till Hällsjöberget så att det är ett antal kilometer där och sen liksom uppe på berget ovanför rörshyttan. Det är samma avstånd, det är 8 kilometer till långshyttan då så att, ja det Man kan ju säga att man kommer runt alltihopa och kommer fram ovanför rörshyttan motsvarande cirka 8 kilometer va? och ja. Nej, det blir ju mer än 1,6 mil. Man är ju runt Hälsjön där. Så att, ja, Västerbyn, Hälsjön och, och, och runt. Och rörsyttan och så. Så jag har räknat ut det här. Det blir alltså mer än tidigare uppgift. Utan det är närmare 2 mil. Och vi har varit runt Hälsjön nu. Här ligger vi har varit inne i Säters kommun här cirka 30 gånger Och det är då sjövägen, Drygt 7 km Och tillbaka 1,4 mil där. 30 gånger har vi varit inne i Säters kommun Med en hel meter Vi har varit upp på Grevlingberget också två gånger 330 meter över havet Och nere i Riskebo och där, där vi faktiskt träffar en äldre gubbe som låste upp den här vägspärren han hade en gång i tiden ramlat ner från en oljeplattform sa han i orsa och skadat sina fötter och den första gången så la en levande människa i Riskebo febodar och han hade fått ärva den här feboden det blev så alltså tyvärr inte inspelat i mikrofonen i mobilen men han, han kunde i alla fall berätta, och jag kommer ihåg en del av det vi pratade om. Han berättade att jag frågade när, när upphörde djurdriften i febodarna i riske på. Och hans släktingar hade då tagit sina kossor från en bondgård i Ljusa. Han kom alltså från Ljusa. Man ser på en karta där, han cyklade dit där. därifrån Ljusa. Och oklart exakt hur man gick med kona. Men det är alltså 3 mil från Ljusa till Riskbo Jag vet inte om man gick via Nyberget där och och Grevlingenberget på 330 meter, men på något sätt så gick man i alla fall då till Riske på febodar från Ljusa Det är 3 mil Så att jag tror att det var Det där stora avståndet Det var för Det var för långt helt enkelt att dra koserna För Sommarbetet Det upphörde alltså på 50-talet där Så redan på 50-talet upphörde Djurhållningen i på febodar. Och de som äger stugorna har fått ärva dem av sina släktingar. Det var ett par från Gävle som ägde en av febodarna. Och sen var det en man som bodde, bodde på Gotland. Som en gång per sommar tog sig upp till en febodande. I Riskebo från Gotland. <hör> Faktiskt. Och jag har ju varit, jag har ju varit då cyklat på berget får man ju dra cykeln det är ju kraftig backar ja, gå en i taget och ja, jag kan säga den här tekniken för att ta backar och ta de här kraftiga bergen jag nämnde Grevlingberget, 30 meter ur havet, men principen är det allmänt för att ta de här backarna som krämp på berget till exempel det är att man går en bit i taget så stannar man lite grann och bilar och, och så och är det bra sikt där så kan man liksom komma lite högre upp och se sjöar och bergstoppar och så man ska liksom inte bara gå på för att då blir man ganska så ansträngt faktiskt men det behöver också på där är det varmt och skönt så men är det kallt och blåsigt så kan man ta det lite lugnt faktiskt där man går Ja, man går alltså en liten bitet i taget och bilar och så. och i mitt fall så brukar jag kolla efter skrep också. Men när man, man går en i taget då hämtar andan och stannar till och så. Så att man får lite. Och två gånger denna sommar var vi öppet till grävning i berget och den andra gången kommer jag ner till Riskebo utsikten är enorm uppe på berget där innan man börjar in där backen ner för att Riskebo ligger ganska långt ner nu är det råsta vägspärrar men totalt från långsyttan är 1,3 mil faktiskt upp till E16 där. men faktum är att de som äger de här febodarna de äger faktiskt vägen och de äger också skog som är närmast de här treboderna. Så att marken ingår vägen och, och skogen ingår närmast de här treboderna. I övrigt är det ju ja, skogsbolagen. Då. Och det var ganska svåra skador också på promleden där, det är några skogsmaskiner som har orsakat ganska så djupa spår och så i, i själva vägen Men som jag tog bilder på. Jag fick i kontakt med den här vägansvarige på skog. han sa att vi ska ta lite till hösten så. Men om man är personalbrist och så. Och sen i andra fall så har det väl regn och så som har åkt i backarna här och fört med sig grus och så på eh, skogsvägarna och på så sätt gjort skador, men ofta är det ju då skogsmaskiner och liknande som eh, helt enkelt sliter sönder vägytan där Bland <hör> alltså var ett eh, potthål där på plånleden som var en ja, två meter djupt där <hör> Men vi har ju de här vanliga skogsvägarna med grus och elande och, och, och så och stenar som sticker upp och så. Men just nu är det mest det här med halkan och så. Man får vara lite ja, jag säga försiktig. Men det går ju om man tar det lite lugnt. Och det som gäller är att man absolut inte får gå i. Ja, man får helt enkelt inte gå i gummidäckens hjulspår för att de slipar upp en yta som blir, ja, den blänker av is faktiskt, den här gåstaven, bara eh, gled i det här hala. Man ser ju hur eh, blankt det är och där det blänker och det blir alltså upppolerat då av de här gummidäckan vart efter de kör och man måste till varje pris undvika att aldrig någonsin gå i de här gummideckens ljusspår på de här skogsvägarna. För det där är riktigt, riktigt farligt. Halt och halkigt. Mycket farligt är det. Speciellt i backar också. Så att ja, man får helt enkelt gå på sidorna, eller ibland till och med på kanten om sidorna och ut på fält och så för att undvika de här hjulspåren efter gummidecken det är alltså en blankpolerad yta som är väldigt, väldigt farlig att gå i man ser och känner hur det känns och så och man försöker ta sig fram när det ser säkrast ut helt enkelt där Gick det gick ju bra idag Och personalen har även sandat här på gården Och man har ju sandat också nu På gator och så runt omkring här i Det <hör> gick just då grubbla på det Men det har skett efter att jag kom hem Men När det gäller Kempovägen och så, så är det så att man När det gäller sanning Fast det väl egentligen grus eller vad man ser alltså i sanning ja, Det sker alltså i tätorterna, men man sänder normalt sett inte ute på landsbygden Ja, om det är behov av plogning så plogar man ju Men sanning sker ju bara i tätorterna Det skulle gå, gå åt såna Enorma mängder om man skulle sanda varenda skogsväg helt enkelt där Och, eh, Det finns inga möjligheter i det faktiskt. Där. Men i tätorterna sandar man ju då Patienten är det inte sand tror jag Utan det är lite gruskort som man lägger ut där Och hem på vägen var det så mycket hjulspår där som var halkiga så jag var tvungen att gå ut på fältet till och med För att få kontakt med vägytan eller marken med jag och och och Och, och eh. Ja, man ska gå helt enkelt där man känner att det känns bäst och säkrast att gå. Och då kan man tvingas gå ut på öppna fält och så. Jag var ute på en åker och gick också där i och så. Det är ganska lite snö egentligen, men vi har ju ett litet snötäcke här. Och jag såg, såg till och med vattenpölar idag. Så att, då kan man säga att temperaturen kanske till och med ligger på någon plusgrad där. Ja, det snö och is har svängt så att det är små vattenpölar Och just de här temperaturförändringarna också där Det är lite vild upp så fryser vi på Och så kommer det som sån regn ja. Temperaturerna går lite upp och ner ja, Det är så med vintern, sen är vi också i södra dalarna Det är väl säkert mycket Kallare uppåt, och så Når ut där Men om man går lite sakta och försiktigt och så, så skulle det kunna vara bra. Man har åtminstone sandat i, i tetorten här nu. Vi får väl se hur vi tar oss ut imorgon mot sväng. Men vi kanske kan ta lite kortare imorgon där. Vi kanske kunde gå samma sväng igen. Men i så fall så går vi bara mellan Reddingsberg och lägga backen och sen går vi krämpovägen på vägen tillbaka Det är en som är så förskräckligt halkig Men om man går på sidan och så så ska det kunna gå bra där Och lite försiktigt Idag var det ganska långt faktiskt Vi fortsatte från lägga backen ut med flytt i sjövägen där. Jag ville kontrollera en sak Jag hade lagt ut en, släpat ut en tunna från en buske som innehöll klet i olja Men som jag misstänkte så har kommunen tagit bort den Eller kommunens fastighetsbolag med De som åker på det här Så att de har tagit bort den här Oljetunnan, jag tyckte den hade blivit bättre deras äh, gud, äh, tjänstebil för ett tag sedan. Och då kom den just i riktning från äh, Flyttersjövägen så att den här oljetunnan som jag satte ut på höger sida av flyttesjövägen, den är borttagen Jag tyckte jag såg den bil, eh, bilspår också där, är ljusspår. Hjul vilket tydde på att de har varit där och vänt på platsen Och nu ligger också då isarna på alla våra sjöar de är ganska så tunn is väljer vi när med Nej, de här ärendena läggs inte ner. De läggs bara på vänt. I första hand fram till nio år. Då besluter de att bara undantagsvis jobba med dem. Ska omprövas. Jessica Nilsson upprepar. Sektionen har 8000 öppna bedrägeriärenden. som ska gås igenom. Med 100-150 nya ärenden. Varje dag. Den tycker sig samtidigt se en ljusning i arbetssituationen tillsammans med nya rekryteringar till sektionen som nu genomförs. För Eva, som länge jobbat med just bedrägeriutredningar, är det lång väg till en god arbetssituation. Det finns ingen möjlighet att känna stolthet i sitt yrke längre, säger hon. Och på frågan om hon känner för de här senaste prioriteringsbesluten, svarar hon. Det är smärtar i skälen. Varför det? Men det här är inte ett värdigt polisarbete. Det går inte att göra det. Och det är hemskt. Anders Wendersdämma för studie 1. Studio 1 sätter punkt för idag. Theresa Mays resor och försök att så både få igenom Brexit-avtalet i parlamentet har ju varit ett av våra ämnen idag. Och Den som vill höra mer om detta kan med fördel lyssna på Europapodden som sänds från London. Ett avsnitt släpptes ju igår och för bara en timme sedan så släpptes ett rykande färskt. Och Det kan ni hitta på vår, i vår app Sveriges Radio Play. Ni som har jobbat idag tackar för oss Hans-Jörg Kissel producerade dagens program Frida Sjölander jobbade som sändningskoordinator höll koll på alla tiderna Fredrik van der Paale skötte tekniken och här i studion Li Hellström och Erika Mårdensson Vi säger tack och hej för idag Tack och hej <tryck> Det blev det dig Vilken Svenska ikoner Kenneth järdestad. När jag sa det där är bara vad du hör, det är inte verklighet. Tog en strip på mig och så sa han antingen tro på mig eller så min fiende. Men min kärlek till Ted var helt gränslös. Och musiken och relationen med sin bror, Ted. Och jag känner att hedget är till en väldigt glad när vi har på min musik. Svenska kronor, Kenneth Järnestad, hubrast 2205 i p Här är dagens ekon. Kristersson bör prövas som statsminister enligt Löfven. Hetsig debatt i brittiska parlamentet efter uppskjutna brexitomröstningen. Risk för elbrist i delar av Sverige. Och i ekonomiekot om kritik mot en upphandling som gäller internet till glesbygden. I studion ikväll, Marianne Haslop. Imorgon är det budgetomröstning i riksdagen och kommer förslaget från KD och M att vinna över det från övergångsregeringen. Och enligt socialdemokraterna Stefan Löfven är det därför logiskt att talmannen för fram Moderatlinaren Kristersson till statsminister omröstningen. Och om det är Socialdemokraternas och Kristdemokraternas budget går igenom imorgon så kan man fundera på om det, är, är det faktiskt mer logiskt att det är uppgifter som rör sig, eller någon från den sidan men om talman bestämmer så vill så att jag ska ut i omlösningen. Då respekterar jag. Stefan Löfven konstaterar att övergångsregeringens budgetförslag med stor sannolikhet kommer att röstas ner imorgon. Och han anser att Moderaterna och Kristdemokraterna inte har agerat på ett ansvarsfullt sätt när man fört fram en budgetreservation med stora skattesänkningar.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 Man kan inte styra landet på Statsminister Stefan och rapporter Karin Runblom. Så gäller det brexitavtalet samtidigt som premiärminister Theresa May försöker få övriga EU-ledare på sin sida för att rädda utredesavtalet fortsätter kritiken på hemmaplan. I parlamentets underhus pågår en extrainsatt debatt om beslutet att skjuta upp omröstningen av det ursprungliga brexitavtalet. What on earth is she doing? Traveling from... Ja! Bubble, bubble, from the UK. Those English men. Ja, <coughs> kanal 10 här. Att det är engelsk polis. Det är trafikpolisen som stoppar bussen som kör för fort och så. Arter med fläsk där då. Senap på två brödskivor och så. Ja. Och en energidryck också. Jag tog lite grann av den här proteinbyt-shaken och lite juice också här Jag ser tv-skärmen bättre också nu Jag har flyttat på den här Ja, mikrofonstången och det det var ju inte bra det där Det var lite svårt att se tv-skärmen Men så jag måste liksom flytta på Olika saker här i studion och Ändra och justera och Göra små förbättringar och så vi kör lite profilm också på Twitter där. Men det där med att filma och så. Det är väldigt... Um... Ja det känns konstigt bara att hålla på. Och hålla i mobilen hela tiden. Det orkar jag inte med. Så att, det får bli små korta filmer där jag bara filmar själva tekniken. Så att ni kan se hur studion ser ut. Det blir för krångligt att hålla på att filma här i studion. Mm. även om en HP 605 har en inbyggd kamera där. Men vi eh, har ingen röst att synas och så. så ja. Det här är ju radio att vi ska ju, så att säga, lyssna på. Vi ska inte titta och se utan vi ska höra. Ja. Uh, ja. Att det är engelsk polis, det kan ju också vara polisen av Australien här som kontrollerar däck och så Trafikpolisen måste vara Och Visserligen gör den vanliga polisen också, trafikkontroller och sånt med den här Speciella trafikpolisen som fanns i Sverige, då har minskat ner kraftigt faktiskt Men man gör ju ändå trafikkontroller här Och kontrollerar nykterhet och så Och så måste vi orkar ta upp så mycket här från appar och så. Det får nog ta lite lugnt istället här. Det här med nyheter och sådär. Det står så väldigt intensivt tycker jag. Jag vi är trött i ögonen. Men jag är väl nöjd med Dagen här, jag tror vi tar upp till Räddingsberg imorgon, hinsyttan och lägga backen, och sen följer vi kam på vägen tillbaka till Långsytta med försiktighet eh, faktiskt där. Och, eh, Idag har vi blivit ganska långt faktiskt. Det var hela flitiga vägen och backen upp där. Det var en jättestor fågel också som lyfte. Ja, jag ser den där och har huvudet på mig Jag tror att det var en Jag tror att det var en, en, en kedrehona Som jag såg, en stor en Svart rackare Jag har ju sett stora kedrar som lyfter Och Vi har ju även Orre Skogsågaren Orre Hanahona Och eh, Ripa Nej, Hjärpe bara. Inte Ripa kanske. Orre och Hjärpe. Det här Ripa, jag dem, de är nog längre norrut faktiskt. De är längre norrut i Sverige här. Ripa har vi nog inte här uppe. Ja, det är ordningsaktorna på kanal 5 här. Utan ljud. Då får vi se vad de hittar på där. Oj, oj, vad var det där? tre påk. Ja, nu jagar tre ordningsvakter, jagar i fatt. någon som släggde en trepåk där. Nu är det jakt här. Utanför tunnelbanestationen. Och fotografen försöker hänga med säga. Ja. Men hur som helst så får vi nog gå lite... Kortare sträckar imorgon. Vi skulle kunna ta oss till eh, Långspin igen kanske. En sväng. Eh, gå runt i Långspin. Och sen tillbaks igen. Så då tror vi tar det faktiskt. Så vi kommer till söderut. Vi får hålla oss lite. Eh, ja. Det var cirka 7 kilometer idag faktiskt. Så att eh, vi kan ta lite kortare sväng imorgon. Och det kan vara läppigt tycker jag, med långspel runt där Och äh, Gå via Backlundsväg vid den här gamla bonkården. Nej De har inga kor kvar Men De har haft kor Men det är borta Ja jag tror vi går Till långspel runt imorgon Och sen tillbaks igen Vi kan man bestämma redan i förväg där på kanal 5 så får man följa de här årigsvakterna här Som har trådlösa headset Och, och det känns den på Det blinkar från hans trådlösa headset och det är olika vaktbolag Som jobbar för SL De var lite olika Kanske bilar då, underformer. Man jobbar ju som sagt på uppdrag av SL, eller på uppdrag av SL, som har cirka 5000 bevakningskameror. Signalvästa på sig. Här är det personer som har tagits in i en byggnad. Och de var klädda som arbetare. Men det kanske inte var någon arbetare riktigt. Det kanske var så att de var kivar. Men här är en annan firma som har riktiga varselvästar på sina signalfärger. För att de har ju då behörighet att vara i spårområde och så. Då måste man ha speciella signalvästar som är med, med vissa varselfärger och så. Och här verkar man stå ute i skogen här faktiskt med någon person. Som nu är gripen där ja. SD hade ju förslag där på att Vaktbolagen skulle sköta Lobbtransporterna själva Alltså de Lobbfall som vaktbolagen griper Där skulle då vaktbolagen Helt enkelt Ha egna Lobbussar Och köra dessa till Sjukhusets akutmottagning Det skulle frigöra polisen i de fall Alltså i de fall där ordningsvakterna Griper de här lobbarna Så kan vaktbolagen själva med Egna minibussar köra dem till För att Idag måste man då Tyvärr sitta och vänta Tills en polispatrull Kan komma och hämta den här labbtransporten som det heter. Men om vaktbolagen själva fick sköta de transporterna så skulle då polisen slippa den uppgiften och de skulle kunna frigöras till att göra helt andra saker. Men för att det tar upp, det tar upp väldigt mycket av. Deras tid Här man en dörr Faktiskt och det är Människor i en byggnad som har Arbetskläder på sig Men jag vet inte Om det är arbetare Jag tror att det är tjuvar som är Utklädda till Arbetare med arbetskläder Eftersom de ligger ner på marken här Som vaktbolaget har tagit, ja. ja. De har förvisso arbetskläder på sig. Men eh, de är nog inte behöriga arbetare. tror jag. Utan tvärtom, eh, kivar. Ja, just det. Det var det. De har gjort någon form av inbrott. Och de är iklädda arbetskläder. De bryter sig in i de lokaler. Och det är smart att klä sig så att man ser ut som en arbetare. När man i själva verket är en simpel inbrottstjuv. Och här beslöt tar man en ryggsäck. Ja, här ligger det fullt med verktyg där. För att bryta in. Det är lite oklart vad man egentligen gjorde där inne. Det här har man arbetskläder på. Nu kommer polisen också, ja. Det verkar som att man har gjort inbrott och man har varit... ...iklädda, så ser säga riktiga. Ja Han ser ut som arbetare, med riktiga varselkläder också. Jag har inte varit ärligt, lagligt Utan har är ett enkelt som har arbetskläder på sig. Så att de ser ut som behörig personal och så. Som jobbar med något. Och i en del fall så kan det faktiskt vara så att det är riktigt arbete man. Ja, de släppte, så att gå. Man beslagtog verktygen och så. Så jag fick dem gå Ja, vad konstigt Ja, det är ju kul att sitta i långsuttan och titta på vad som händer i Stockholm Det är lite lugnare här Ja, det tog det slut Ja, det måste jag nog på rapport jag fick ett rakhyvel också i en, en nagel här så att det är lite ömt men jag sätter plåster där ja, det, blev, det blev så faktiskt jag skulle raka halsen men rakhyvel råkade komma mot en nagel där det blev det blodigt men det ska väl snart gå ner i ömheten jag fick ju på ett plåster så är det sånt som kan hända annars har jag en bra rakmaskin här från nät och nät för 353 kronor, men själva halsen där måste jag ha en rakhyvel för att få helt och fint. Men den rakhyveln råkade skära upp lite av en nagel i morse så att det blev lite blod. Men säger en man med stor näsa. En mycket kraftig näsa. Han heter Löfven i efternamn. Nu hör jag inte vad han säger där för jag har bara bild men inget ljud. Det hände någonting på novellfesten också. Det var någonting som slank väg där. Ett litet missöde. Ja. De har bott med än sju år här. Långsättande här. Jag bodde i Valsta förut men det var väldigt länge sedan. Ja. Det är väldigt länge sedan nu. Är det är sju år åren går år faktiskt, väldigt fort. Det är långt mer än sju år sedan jag lämnade Stockholm och bosatte mig permanent uppe i sydöstra Dalarna och den lilla orten Långsyntan Om det är någon som inte har fattat det förut jag säger Det ska alltså bli en omröstning imorgon då och ja jag tror att man ska rösta på den här budgeten som övergångsregeringen har lagt fram. Och man säger att det är mycket som talar för att den här övergångsbudgeten kommer att röstas ned. Ja just det, det är alltså övergångsregeringens budgetförslag som läggs fram imorgon. Och med stor sannolikhet kommer man då att rösta ner den. Och M och KD har också en gemensam budget. Man vill exempelvis äh, sänka äh, pensionärsskatten där. Mm, så det imorgon hålls en en omröstning i riksdagen med äh, övergångsregeringens äh, övergångsbudget. Eller var det så att han skulle rösta på Löfven som statsminister i morgon, eller var det? Åh, det är så mycket här. Jag håller reda på. Vi ska väl se här om jag kan... I mobil... Om vi tittar här på... Riksdags... Riksdagskollen här I mobilen här Aktuellt står det här Det var igår där Tog talmannen emot Stefan revens rapport angående partiernas samtal om regeringsfrågan. Men... Äh, det som kommer ske imorgon är väl då att man kommer rösta om den här över, övergångsregeringens budget tror jag. Det står inte så mycket direkt aktuellt då. Voteringar har vi här. kan man se på riksdagskollan. Riksdagsbeslut har vi här också här. Ja, det är väl omröstningen om av budgeten som kommer att komma. Den som övergångsregeringen har lagt fram. Och den kommer troligtvis att röstas ner. Men vad händer med regeringsbildningen då? Ja, vi får väl avvakta och se. Just nu verkar det inte hända så mycket. Räck där. Ja, jomsen har minskat, men ändå det kvar i glaset. En stort glas, det här. Ja. Jag vet inte vad jag har fått ifrån ja, Var försiktig här och inte spilla vätskor Det måste vara stora tunga glasar En plastmugg också Med lite, lite blåbärsjuice från Kivik och i miljöstationen så hittar jag i plastpåsar där så har Plastmuggar och plastskålar Plastknivar Plastgafflar och plastskedar och liknande. Så var liksom i plast. Ja, helt nytt. Men så att det tog jag hem faktiskt. Jag vet inte varför man gör så men det var bra faktiskt. Inte en matta där som en fin matta, ren och fin som lade in i mitt sovrum där. Och samma dag så hittar smuts i matta också utanför här. Som är är i soppålan Nu ser jag änder också Guppar i vattnet på ettan här Nu ser jag ingen snö heller Konstigt Annars är det bara snö på alla kanaler, dygnet runt och julgranar och jultomtar och ett evigt chatten om julen det i vansinne Ja det inte allt för roligt, men det vänder i alla fall den 21 så att man får ju se positivt på det hela in, och sen är det så är också, allt går för halva priset Ja, samma visa året runt Ska vi se kalakka klockan 15 och lyssna på hela i och spela in Och, och i Bjerre, så är det man och kvinna som har dödat sina sjuka barn De här barnen hade tydligen väldigt svåra sjukdomar som inte gick att åtgärda så att ja, det är svårt att veta vad det handlar om, men sådär får man inte göra egentligen eh, Stefan Svensson där som är förundersökningsledare det blir ju åtal där man kan ju förstå att föräldrarna tyckte att det var hemskt med de här barnen. De hade några svåra sjukdomar och så, men ja... Det är inte de som ska bestämma om barnen ska få leva eller inte. Men de hade tydligen gjort det i samförstånd med varandra. Men den svenska lagen tillåter inte sånt faktiskt där. Så det får man inte hålla på med och avgöra om barnen ska få lev eller inte. Räcka upp nästan hela glaset här, vilket liksom är en sån här stor glasmugg. Eller glas ja. Med os! Jag tror att vi tar lite lugnt med nyheter och så. Jag kan inte hålla på och kolla på allt som händer. Det orkar jag inte mer faktiskt där. Ja, ibland så kan vi ta upp Men det finns ju gränser för hur mycket man orkar här Och jag tror vi ska ta det lite lugnare i där Och lite kortare sträcka Jag tror vi ska ta, ta oss till Långsben igen faktiskt Och ta oss runt i Långsben och sen hem igen Och gå via Backlundsväg där Den här nedlagda bondgården och så går vi runt i Långsben lite försiktigt där och tar oss hem igen så att på så vis så kommer vi också lite liten säng söder ut faktiskt annars är vi nästan bara norrut här det engelska parlamentet där sitter man och kommenterar och buvar och vislar och tjovar har sig Ja det är mycket märkligt där Ja det vet det flickan Hon har lagt upp håret där Fia jag tror att det blir ungefär samma väder som idag här, med lite halvklart väder. Så vi ska kunna ta oss ut och... Det värsta är väl då... Det här med halkan nämligen. Man får se upp för... Det är lite halkiga väder. det är underlaget där. Och de här gummedecken. Det blir sol, eller halvklart och... Ja, det är lite hala underlaget där. Och på, vägarna så det, eller på grusvägarna så förvärras det av gummidäcken som slipar upp en yta. Så man får egentligen allmänt vara lite försiktig här för isfläckar. Och på skogsvägarna så får man inte gå i den yta som gummidecken slipar upp. För där är det ren, ren is. Tack. Så att man måste gå i kanten eller kanske ut på fältet för att undvika de här hala ytorna. Jag tror vi tar om imorgon, är för försiktigt där så ska det gå bra. Idag var det cirka 7 km och röstinspelning Så att, eh, vi tar lite kortare imorgon En liten sängsöder ut genom långspel där eh, Vi var ganska nyligen Och en röstinspelning också utan avbrott Jag hittar ju en app här som Behagar att fungera som den ska Istället för att hålla på med Eviga avbrott Och det är jag väldigt tacksam för faktiskt Det har varit problem med det då har jag fått en försiktig massa MP3-filer uppdelade på några minuter här och några minuter där. Men nu är det som de en vanlig MP3-filer. Jag kan säga att jag delar från röstinspelningsappen till ett konto på Google Drive, och sen senare så kan jag öppna den här Google Drive-appen och ställa in länkdelning Kopiera länken till urklipp Och sen gå in på bloggerappen. Jag har ju två Bloggar på Blogger Och där kan jag göra en rubrik Och, och även då Skapa en hyperlänk där Och även, även lägga ut den här hyperlänken också från Google Drive som är delningsbar. Är det delbar att lägga ut den på de här två live-chattarna som är inbäddade? Och sen kan jag också då... Senare i dataskärmen här på min HP 65 gå in på webb-node där jag har två konton. Och där måste jag manuellt lägga in den här vandringsturen. Sen radera den och så. Och sen går man in och justerar lite inställningar. Och rensar upp och så för att få upp intern minnet där. Ja, på tre är det damer som är fina här. Det. Fina dofter då då piffa till de här damerna med Make-up och så Läppstift då ja. <laughs> Så att de tjusiga damerna blir Ännu finare Ja nu har man sandat på gården här Efter att jag kom hem Och sandat också här i Longsutta nu Det behövdes nog faktiskt där Men Ploga behöver man inte göra, för att det är så pass lite Snö faktiskt Så att det inte är inte de stora Snömängder eller snödjup Man får gå försiktigt, men man har i alla fall Sandat här i långsuttan Egentligen är det inte sandtrap, det är grus Eller kanske en blandning av sand och grus det är Små gruskorn som väcks ut där. Fast man säger ju att man sandar Så Jag tror vi tar Långsbyn imorgon. morgon Det är inte allt för långt bort Och så blir det en liten släng söderut där Man kan nämligen svänga runt I Långsbyn Senast var det hästar som stillade på mig där Men jag tror inte jag såg några människor Nej, jag såg inga människor i Långsbyn Det enda jag såg var hästar som stela på mig I en hager där i sandbackagården. Ja, jag har druckit mycket juice här. Nästan hela det här stora glaset i slutet Och här ska man inte ha några muggar här inne För att det kan spelas vätska ut här på det tekniska Så att man får vara väldigt försiktig med det Det ska helst vara tunga glas eller så Eller något med en skruvkork som man kan dra åt jag har rätt att man puttar till och, och sånt på de här olika tekniska sakerna. Det kan vara fjärrkontroller och så vidare. Det är inte så bra om det kommer att på dem. Nu fick jag i alla fall i mig lite mer mat där. Igår så hade jag handlat på ICA och jag var så trött och så i kroppen här så att jag fick aldrig i mig någon mat. Utan jag fick i mig bara några... Färdiga smörgåsar och så. Men idag har jag allt minst en jättetiten munne med spaghetti. Och ser även äter med fläsk där. Och tvn är på utan ljud. Man får se på bilderna eller kanske läsa någon text. Och idag hade vi tisdag den 11 december här. Mm. Ja, reklam är kul faktiskt, det är varje sekund och när man byter kanal så får man se exakt samma reklam som man, så att säga, Lider Pilla bort, ja. och så byter man kanal och så får man se exakt samma reklam som man just hade. Pillat på för att Man inte ville se så alltså på man kanal Och då får man se exakt samma reklam som man inte Ville Se Och det är likadant med amerikanska stationer där Det är ett evigt chattande Med den här reklamen där också faktiskt och så Och Sen finns det ju också några stationer som inte har reklam faktiskt. Det ska man ju säga också. Jag vet att NPR där i USA, de har ju faktiskt inte några reklamer. Och sen är det alldeles för mycket med de här amerikanska serierna. Det är amerikanskt och amerikanskt Väldigt mycket amerikanska serier på TV och jag vet inte riktigt varför det är så Det kanske beror på att man producerar väldigt mycket serier i USA Är det är inte från USA, det från England Men det finns ju också en serie här som är från Turkiet tror jag som jag gå på tvåan med mycket dramatik där Ja, imorgon ska man rösta tror jag om övergångsregeringens övergångsbudget Det var inte så Och den där röstas ner, ja, vi får se Vi får följa utvecklingen Och Sverige ska få en ny statsminister och en ny regering någon eller om det ska hålla på i det här. Ja, jag tror vi tar en sväng till långspel lite försiktigt där man får försöka gå i kanten av vägen här. och lite långsamt och försiktigt, jag har min vandrings också som jag stöttar mig med en riktigt kraftig tre påk så man får lite bättre eh, balans så att det gick ju faktiskt att ta sig fram med försiktighet här idag. då Man kanske halkade till några gånger, men värre än så blev det inte faktiskt. Man ska inte överdriva men ändå var lite försiktig. Med halka och Man gäller att överleva även här i vintern. På något sätt måste man ju ändå ta sig ut och så. Men om man går lite försiktigt och har lite koll på isfläckar och så, så ska det väl vara bra. Man kan inte gå så fort heller, man får gå lite långsammare. För att man inte halkar om guld. Om jag tänker på säkerheten här på vintern, då kan man inte gå så där fort då. Vi har halkat väl till några gånger, men värre än så blev det faktiskt inte där. Ja, kanal 6 här, det är lite lustigt Ja, den här killen är ganska så smal, det tycker jag. Lampan här så att det är lite mörkt, men Lite soft Belysning här Ja, taklampan är ju köpt Till C1 Ja, lite ensamövrar. Det är ganska så många år sedan faktiskt, Och den kommer sedan också då till mästarna. Sen kom den så småningom upp till en lång där. Ett minne från de åren där, faktiskt. Så att ja, det är. Det är ju som händer på sexan här, det... Ofta ser man ju på tv utan ljud, så att man får hålla på om det är nån text. Som sagt, då och vi får nog ta det lite lugnt när det här är faktiskt så. Ikväll, hålla på att kolla på. Hålla på och kolla på, hålla på, hålla på, på. alla nyheter allt som händer och så. Jag har inte tänt taklampan här så att det är lite skumbel lysning. Jag har ju tre bordslampor här som lyser. Vi har den 11 december där jag... Det blir lite mycket ibland så jag måste värva ner lite grann om ni ursäktar det. Jag kan bli lite väl mycket. att ska hålla på lägger och surpa så mycket på nätet. Det har ju enormt med bokmärken. Men ja, man blir tröttar och tröttar och så på kvällarna här så man orkar inte riktigt mer som förr och begränsa sig igen. Men det var cirka 7 km. Jag tänkte att jag ska söderut ute och in i lagspel med mobilen och röstinspelning där. Det blir lite lättare och lite enklare och lite kortare att ta oss fram lite försiktigt i I halkan där Ja i kromen som är synkad så ligger det enorma mängder med, med bokmärken Så att det är ju otroligt faktiskt där Och så mycket bokmärken man har. men Man orkar inte hålla på helt enkelt hur mycket som helst det här och surfa på nätet kan jag säga. Det är ju enorma. Ja, det är enorma mängder med eh, mappar eller bokmärken och ju enorma mängder med adresser och så. Så att, man får ta det lite lugnare där faktiskt där. Man kan inte hålla på som förr i tiden faktiskt där. Jag hade tänkt att beställa det här från sparköp faktiskt. Men det var då det var en tjänk och då kommer det till Loppis här i de Och då kan jag inte få ut det faktiskt för att eh, då så blir det så att det blir då så att. Eh, att du kan få ut det på loppis. För jag har inte någon legitimation. Jag har inte haft det på flera år. Men posten går det att fixa om du kommer till vika där. kan man ringa butiken och få kolla i det. Och så ringa på snorden få begära Hemkörning här men det går inte med DHL vad jag förstår jag har lite protein här det brukar få stå framme här det är så kallt man tar fram det från, eller ut från kylskåpet så att det kan jag få stå fram i några timmar. Jag har druckit ganska stora mängder av den här jucen också. här ja, har hela. Den här tunga Eh, glaset här eh, uppdrucket faktiskt jag började få i mig jag brukar att köpa Ikas juice där för 11 spänn Senare sen har jag köpte lite dyrare juice, juice också och det är klart att lite dyrare juice innehåller mer eh, fruktsaft och så Man bör få i sig eh, nyttiga eh, drycker här, men så att man pengar till faktiskt och så. Nu är det ingen taklampa tänd här så det är lite skum. Belysning i vardagsrummet där jag sitter här. ner. Risken är hela tiden att kulturen både ska vara så billig som möjligt och samtidigt <skratt> nytt och betonat på något sätt. Det kan vara bra, men det är fel om det är påbud uppifrån. Jag skulle önska att vi hade en mer visionär kulturpolitik. Enligt Länsteatercheferna har det administrativa arbetet ökat markant sedan kultursamverkansmodellen infördes 2011. Det har blivit fler möten, rapporteringar, fler uppdrag och utvecklingsmål. Petra Växström, vd på Örebro Länsteater. Vi Alltså byråkratin har ökat väldigt mycket. Och eh, i fjol då vi diskuterade med tjänstepersonerna på regionen, så fick vi, klarade vi ju inte av alla mål. Jag ser efter några år att vi behöver städa i målen. En teaterföreställning är, själva mötet med publiken är en utveckling i sig. Att alltså ett barn får se en teaterföreställning är gott nog, men så finns det andra mål som till exempel för läns teater handlar om. Och sen är det också lite speciellt på sjuvan här med det här gamor som heter personlighetsselemen. En gamla mormor som avled i januari 2010 För snart åtta år sedan faktiskt Hon följde väldigt noggrant flera serier Med sin fjärrkontroll där Och man fick absolut inte ringa När gumman tittade på Glamor. Utan man fick man helt enkelt vänta tills det var färdigt Från början så hade hon ingen telefon heller vid tvn där vid vardagsrummet utan den var i köket Men, men sen drog hon en kabel där från sovrummet då Såhär med kabeldosa ja. Och lite uh, runt bord där som telefonen stod på Så att hon kunde liksom se på tvn och prata telefon på samma gång Från början så fick hon gå ut i köket där ja. Jag minns hur många år sedan så var det en kärring där som hette uh, Ester Persson hette hon. Jag tror jag besökte henne igår på Högbergsgatan. Hon hette... Hon hette Ester Persson hette tatten. jag var inte länge sedan det här. Och hon hade då sin telefon så att hon kunde se på tv på samma gång. <tryck> så satt hon och tittade på filmer och så. Och så ringde hon upp i mormor då. Och mormor fick gå ut i köket för att svara i i telefonen, för att telefonen var ute i köket var på högsta signal Och så säger då Esther Persson Ser ni på den filmen nu? Och så säger mormor Jag kan väl få i Ja, censur Inte se på tv när den är i vardagsrummet Jag såg i köket här Jag har väl ingen tv här inte. <laughs> Men efter många år så fixade hon en sån här lång förläggningssladd för telefonen ni vet när här tog så att hon kunde ha telefonjacket i sovrummet och söndra ut till vardagsrummet där tvn var vid ett runt bord där telefonen stod på och då kunde hon ju se på tv och svara i telefonen men från början var det inte så då hade hon ju telefonen i köket ja och, högsta signal. och så ringde fru Ester Persson hette hon På Högbergsgatan på Södermalm Hon hade sin telefon precis ja, Så att hon kunde se på tv Men det kunde inte mormor göra från början där Ja det är som är ett mindre där Jag vet att mina, min mormors Väninner avled också sen, Vart efter där så att Sen till slut så hade hon inga kor i livet Men alla hade helt enkelt Gått bort Vart efter där Och så och hon blev väldigt gammal, min mormor var ju född 1919 Så att, ja, hon blev 91 år så Det var ju fantastiskt det faktiskt, hon hade pacemaker och så En propp i huvudet där. Och här har vi en blogg också men domännamnet är Micke69.com Micke 69com som redovisar den här Sexuallbrotten och staplar och så Och över 50% av sexuallbrotten sker på allmän plats Det står till exempel här, det förklarar förstås varför var tredje kvinna i Sverige idag Känner sig otrygg och en hyperlänk som leder till SVT Jag ser inne på en blogg med domännamnet micke69.com En undersökning här från brå snedsträck, n Affestatistikblogg, vet jag inte om den uppdateras det gjorde inte det förut, dessvärre. Och den innehöll enorma mängder med stockar och statistik över eh, bilbränder och annat hemskt här. Antal asylansökningar här ja, mellan januari till oktober 2018 är <hör> drygt 18 000 <hör> och beviljade Oj, oj, oj. Beviljade relaterat till asylundvandringen är under januari till oktober. Nästan 55 000. Lägg till det anknytningsärenden det vill säga det som har fått uppehållstillstånd tidigare PUT och fått ta sina familjer till Sverige. Nu har vi drygt 30 500 personer till. Dessutom har Migrationsverket att ta ställning till öppna ärenden som ännu inte avgjorts. 19 809 asyl och 33 129 anknytningsärenden. Det är en som heter Micke K på adressen Micke Ja, förlåt. Det var lite fel på min adress här. Det var Micke k69.com Observera det Micke k69.com Så ska det vara För att jag sa Micke69.com Men det ska vara k är mellan Micke k69.com Här har man också då redovisat källorna här från Brå Nationella trygghetsundersökningen här Aftonbladet, festivalvålltäkter, stort mörketal, SVT, brå, otryggheten, otryggheten, ökade Sverige, Expressen, det är män som valtar kvinnor tillsammans. En länk till P. Jonasson, utlänningar och sexualbrott, Migrationsverket, beviljade uppehållstillstånd, Migrationsverket, asylstatistik. MickeK69.com Jag sa fel där. Jag sa i Micke69.com Men det ska vara MickeK69.com Jag kan göra en länk också i våra livechattar. MickeK69.com Det är en domänadress som leder till en blogg. Jag såg inte att det var ett K emellan där. Micke-K69.com. Så ska det vara. Så att vi kan väl ta någonting i alla fall. Här på kvällen och så. Ja. Micke-K69.com. Jag har taklampan tänd här så det är lite soft belysning här. Det finns ju oerhörda mängder av webbsidor och bloggar och så, så att ja, vi får ta inte lite i taget här. 46,8 av tjejerna känner sig väldigt hårt kontrollerade. Ja, det är självklart inga svenska tjejer. Jag skulle tro att det handlar om muslimska tjejer. Jämförelsevis är det 5,9% av killarna som känner sig väldigt hårt kontrollerade. Vår tredje tjej får aldrig vara med på klassresor med övernatting. Det här tror jag gäller enbart muslimska tjejer faktiskt. Där. Som kultur och så från de länderna som de tar hit där. Det är positivt. Det finns ju positiva saker med kulturberikning och så men det finns ju tyvärr. Det mesta är faktiskt inte positivt, utan det mesta är negativt. Men det finns ju vissa positiva saker som maträtter och så. Och sen har ju folk också då rätt att välja parten också. Även fast den andra parten kommer från ett helt annat kultur och så. Det är en stor skillnad på att människor träffas över, över nationsgränser och rasgränser. De verkliga problemen handlar ju om massinvandringen och brottsligheten och sexualbrotten och så. Man kan ju aldrig förbjuda människor att, att träffas över nations- och rasgränser. Det är ju en helt annan sak. Ja, vi kan ju nämna det här med tvångsgifte. Att man gifter bort... Unga tjejer och tjejer mot deras vilja där. De tvingas helt enkelt gifta sig med en man som de absolut inte vill. Och Det är förskräckligt. det. Men nu har väl också den svenska regeringen skärpt de här lagarna men det är väldigt svårt att upptäcka det här och så. Så det är många unga tjejer där som mår väldigt dåligt. Hur de tar de här. Att föräldrarna ska styra kontrollera de här tjejerna, Hur de klär sig. Om de ska få träffa killar och vilka killar. Och de får inte följa med, de får inte vara på. 41,1 av tjejerna får aldrig vara på en fritidsgård Det handlar väl om muslimska kejar. 17,5% av tjejerna för alla gå på bio, 3% killar, jag tror det handlar om muslimska tjejer som är hårt kontrollerade av sina. Var tionde ungdom sympatiserar med religiösa extremister, jihadister, och IS och så vidare. Och där handlar det alltså om muslimska så kallade ungdomar Det ska sägas att 80,4% säger att de inte sympatiserar Men ändå är det 11,3% som faktiskt säger att de, de sympatiserar Och det blir då var tionde ungdom Och här talar vi om muslimska ungdomar Det här är inte några svenska ungdomar Även om de är födda i Sverige Och är, är, är svenska medborgare Svenska IS-krigare med något enstak undantag är ju... Ja, det är ju frågan om skägga. Muslimer? Det fanns väl den galning där som var svensk då, med shejk och ja, Som gick över till islam och så, men i övrigt så är det ju faktiskt inga riktiga svenskar där. Micke K69.com Halmstad här Nedskärningar på 60 miljoner kronor väntar Mottagandet av ensamkommande Har varit dyrt konstaterat kommuner med hyperlänk 50 000 Upphållsutstånd Hittills i år Vad skulle de bo någonstans Och vad skulle de jobba med är min fråga det kommer 400-500 asylsökande varje vecka till Sverige. De det var visserligen mycket värre förut men. Ganska mycket det. Under vecka 41 sökte totalt 450 personer asyl i Sverige. Den ökning med 3 personer. Här kan man se staplar och kurvor här och från vilka olika. nationer. De störst de, de fem största gruppen här. Det är Syrien, Iran, Irak, Georgien och Afghanistan. Hittills i år har nästan 17 000 sökt asyl i Sverige här. I ett läge där vår välfärd går på knäna. Den skola sjukvård av stora resursproblem står här. Där vi har en kvarts miljon fattig pensionärer, och allt fler blir hemlösa. Hur tänker politikerna? Tänker de alls? MickeK69.com Här kan man se att asylsökarna här. Det har ju förvisso gått ner. Om man jämför med Vi kan nämna här Januari 2016 4168 asylsökande enbart under januari 2016. Det hade i januari 2018 gått ner till 2158, så att det har ju verkligen gått ner. Den sista statistiken finns för oktober 2018. Och det hade alltså då minskat från 2436 personer i oktober 2016 till 897 personer i oktober 2018 men det är ändå betok för många även om 2436 var katastrofsiffran alltså 897 stycken sökt asyl i Sverige under oktober månad det är fortfarande alldeles för hög siffra men det har ju ändå klart gått ner i antalet ESO-rapporten från i våras Visar att en flykting i genomsnitt blir en kostnad på 74 000 kronor per år under sin livstid. De offentliga finansiella intäkterna och kostnaderna 2015 per flykting per år sedan invandring här. Och de här kurvorna, det står också var ska detta sluta? ett avtar Sorry. och det vet vi vad det leder till färre jobb i flera sektorer och därmed också ökat press på kommunernas bidragsförsörjning Micke K K69.com många, många har varnat för den här utvecklingen i några tal. men politikerna och stora delar av med har fullständigt ignorerat alla varningar. Man har, man har snarare avfärdat oss som alarmister. Jag är rent av hånat oss som inte vetande det. sista i texten här, Sverige kommer aldrig att bli så rikt igen. Micke K och här redovisar han då mycket här till de här källorna. Och i Göteborg exempelvis blir situationen värre och värre där. Ja. det är bara gilla läget, skriver Micke K. Röstar folket fram en politik som skapar oro och brottslighet. Så får man sedan också leva med konsekvenserna. Det är inte svårare än så. Vi kanske har tagit upp det förut också är icke-k69.com Stärkspersonen i Göteborg Den slår larm om fattigpensionärerna. Det är en, en tidigare artikel där. Från icke 69com I Sverige finns 245 000 fattigpensionärer och många av dem bor i Göteborg. Statspersonen slår nu larm varnar för att många av dem får sämre ekonomi på grund av skulder och högre bostadshyror pensionärer står i kö när Sankt Johannes kyrkan slår upp sina dörrar halv tio på morgonen med delas ut bröd till de fattiga pensionärerna och andra köper frukost i kyrkans kafé en rejäl frukost med yoghurt, kaffe och smörgås för endast 10 kronor Jag har nog tagit upp det här tidigare här. Vi kan använda en Bosse 66 här. Och han har 11 500 per månad. Det man är en bild just på Bosse 66. Statspersonen, alltså i Göteborg, har under en lång tid haft en målgrupp bestående av pensionärer. Så kommer till det för att få hjälp. Men hon ser nog att utsattheten har blivit större där. Hyrorna ökar och andra kostnader ökar. Men pensionerna har inte stigit i motsvarande grad Och länkar också till Göteborgsposten här. Kerstin Serenander, 73 år står det här. Är en av Fattig pensionärerna som kan tvingas lämna sin lägenhet i en tvåa i Andedal där hon har bott i 30 år och den här lägenheten då ägs av en stiftelse som grundades 1860 hyran för hennes tvåa är idag 5800 kronor Och där är det kanske frågan om ja, renovering och upprustning av lägenheterna och en rejäl hyresökning. som kommer där. Hyrorna i stiftelsens lägenheter kan komma att höjas med 40-60%. Detta på grund av att man behöver göra grundförstärkningar, fasadrenoveringar och stambyten. Det boende har informerats om att hyresöjningar kommer att behöva göras. Renoveringsarbeten kommer att kosta upp mot 100 miljoner kronor, säger en representant för stiftelsen till GP och vidare, som menar att man inte, gjort, inte har något val. Jobbet måste göras och hyrorna måste höjas. Även två kan komma att kosta 9000 kronor i månaden efter en renovering. Och det är över 3 000 höjning. Något som en fattig pensionär inte har en chans att klara av. Bilden föreställer Carl Grimbergsgatan i Annedal. Vi har tagit upp det här tidigare. Men det kan ju tålas att upprepa också. Vi får också nya läsare. Ja, en hyresöjning på 3 där. För den två efter renoveringen. Den här kvinnan kan absolut inte betala den här Enorma hyresökningen som kommer att komma efter den här renoveringen här Och här har också en Gill Lindqvist 55 Jag vill inte bo på en park, Bänkebrödsparken Gill Lindqvist 55 år i Göteborg kommer att bli eh, boslösst i januari men får ingen hjälp av socialtjänsten. som eh, kräver att hon först står på gatan utan ett öre innan hon får hjälp. Jill Linkvist bor i andra hand i en bostadsrätt. Men eh, bostadsbostadsföreningen tillåter inte andra andrahandsboende efter årsskiftet de ändrat sina regler tydligen och då blir Jill hemlös då, det här och med den här vetskapen eller med den här vetenskapen kontaktade Gill socialtjänsten som vägrar att hjälpa henne och den här artikeln i Göteborgsposten ska enligt inom parentes tydligen vara en artikel, betalvägg här är också en bild från eller en bild på Gill en quiz här. Det har man ju snott från GP faktiskt. Men han, är... han har väl tagit texten från den här betalartikeln då. Det kanske han inte fick. Men det spelar roll. Det är hans problem. Gill uh, ja. har bett socialtjänsten om hjälp. Men till svar har hon fått att de inte kan hjälpa henne. Ja. De kan inte hjälpa henne. Om hon inte blir misshandlad är kriminell, psykisk sjuk eller missbrukar. Socialtjänsten i Göteborg har bett gill komma tillbaka den dagen hon står på gatan. Men inte före hon har lagt sina sista kronor på boende på ett vandrarhem i liknande. Hon ska således vara helt utplottad innan hon kan få hjälp. Gill jobbade tidigare på en gymnasieskola men drabbades av sjukdom och hade allvarliga problem i minnet. Hon kom inte längre ihåg hur man utförde enkla arbetsuppgifter och hittade inte hem, står det här. Hennes dåvarande man fick hämta henne i stan. Hon skildes från sin man 2016 och blev i samband med det av med sin bostad. Hon har bott hos en berina och en tid hos sin son från ett tidigare förhållande. Och sen januari förra året i andra hand i en bostadsrätt där. Och till Göteborgsposten säger hon. Texten kommer nog från den här talartikeln där. Jag förlorade mitt jobb. Jag skilde mig. är tillbaka på banan då kämpar för att komma tillbaka till arbetslivet. Jag är ung och har mycket kvar att ge. Och vill inte leva på socialbidrag. Jag har en fast bostad är den trygghet jag behöver för att jag ska kunna Ta mig vidare och jag vill ju inte bo på en parkbänk i Säger hon till Göteborgsposten. Det är den här betalda artikeln här. Som han återger texten av eller från. Och socialtjänsten kan inte hjälpa framgår det här Göteborg där, socialtjänstens roll är att stödja personer som inte klarar sig själva och då handlar det verkligen om att inte klara sig själv och inte bara för att man inte får en bostad eller ens kontrakt löper ut sig i vanligt östlig till GP och det framgår ju här att det råder då ja, det råder bostadsbrist helt enkelt i Göteborg och att i och med att det finns en strukturell hemlöshet och detta är ett problem. Men har man inga andra problem? Men har man inga andra problem än att man saknar bostad så kan inte socialtjänsten hjälpa. Det är ingen mänsklig rättighet att bo i Göteborg berättar Marin Östling vidare för GP. Det tycks vara en sanning att det inte är en rättighet att bo i Göteborg om man inte får en bostad med hjälp av anvisningslagen i till exempel Askimsviken där ska ensamkommande bo. Och de har alltså då till skillnad mot svenska rätt att bo i Göteborg skriver Micke K. För Micke Gill har erbjudit svarta kontrakt står det men som låginkomsttagare är det en omöjlighet. Hon måste ha kontrakt. Och det kräver då en försäkringskassan för bostadsläget. Och i mitt fall har man ju då höjt mina inkomster här senast med 700 kronor där. Exempelvis bostadsläget och så. Jag har ju fått högre ersättning här. Det har ju stigit vart efter faktiskt. Och återstår för gill. I Göteborg står det här. Att ställa sig på gatan och bli kriminell för att få hjälp. GIL letar också bostad i andra städer och har inställt på att ta det hon får. För Sverige har uppenbarligen inte råd att ta hand om sina egna medborgare. Det fanns en kommentar också här. Micke 69. Nej, Micke K 69. .com. Tänk på det, inte bara Micke69.com MickeK69.com ska vara korrekt där MickeK69.com Nu ser jag på TV4 här utan ljud ja. Och här kan man gå in på äldre inlägg också då Jag ser en gubbe med stor hack. Han hade något i halsen som han. Ja, det är så otäckta ut Ja, det är möjliga sjukdomar och så. Vi kan helt enkelt inte ta upp allt så. Vi är ganska trött här och så, så att eh, vi måste definitivt begränsa oss i vad vi tar upp Ja, så är det drack upp hela hela det här tunga glaset här. Med juice. Men vi ska i alla fall kunna ta upp lite grann här på kvällen och det vi får begränsa oss också här. Vi kommer inte sönda längre än till max 20 på kvällarna här. Men lite grann kan vi kanske ta upp vi backar tillbaka i de här inläggen på Micke K. 69.com. Jag ser också på TV4-nyheterna där utan text eller ljud. Micke K. En röst i Sverige står det. sund för luft, värderingar i ett sekulärt samhälle. Micke K. 69.com. Ja, just det. Han ligger på Twitter så att jag följer väl honom. Det var så jag upptäckte hans äh, egen adress där. Uh, Micke K. 69.com ja. Och så backar vi lite grann i de äldre artiklarna här. Uh. Så här lilla i eh, eh, Ulf där, med en liten eh, kortväxtsak med eh, starka glasögon, han har ju misslyckats två gånger va? Eller var det? <laughs> så, hur de försöker så går det inte ihop där. Micke 69com Man kan ju backa också i inläggen och även om inläggen är gamla så har man inte sett dem tidigare. Så på så vis har de ett värde där. Man är inte alltid upp det som är precis nytt och färskt och så. Ni kan också tipsa med hyperlänkar och så. Till infosnavela.sverige.nu och tipsade vänner också där. var det en som använde Expressens material där och så, på sin eh, Twitter så, och det ansåg Express vara intrång på upphovsrätten eh, där. Man stoppade även hans Twitterkonto det Att de ser bakgrund och så. Han kom hit från Polen. Ja, Expressen har krävt att han tar bort filmmaterial som är studerat från Expressen och så. Det kommer lång text här. Ja. Ja rent allmänt så kan man helt enkelt inte så att säga, ta upp allt som händer och så. Det är så pass mycket flöde av nyheter och så vidare så att det... Det var en bråkdel av allt informationsflöde som man kan ta upp. 8000 80 ska utstå det, av. Ja. ja hur ska den svenska polisen få ut 8000 80 människor som inte ens vet var de är någonstans? De har ju gått under jorden Ja det är sjukt faktiskt där det är. Ja, det är människor som har fått avslag där, men alltså, det finns de som lever helt illegalt i Sverige och kommit helt illegalt här Det är kanske hundratusen som inte ska vara i landet här och en svenska polisen ska hålla på och försöka få tag på de här människorna som alltså, kanske jobbar svart och så Ja, det var väldigt vad han skrev, om text här mycket solomar här texterna ja, långa texter blir jobbet och resa upp faktiskt där det tar ju lång tid där. han fick sitt konto på Twitter avslutat där Expressen hade det krävt att han skulle ta bort materialet och såna här saker där Det här var innan valet här. Jimmy Åkesson och Ester kan nå 29% i valet enligt Centio. Men de fick ju då faktiskt... Ja, de stärkte sig som Sveriges tredje största parti verkligen. Men 17,8% blev det ju. Och många hade trott att Sverigedemokraterna skulle bli större än Socialdemokraterna till och med. Och åtminstone större än Moderaterna. Men... Kanske lite grann besvikelse där för att... SD blev ju... Tredje största parti som tidigare men... Många hade väl hoppats och trott på de här undersökningarna som visar att SD åtminstone skulle bli större än Moderaterna. Men det blev de faktiskt inte men... Vi får se nästa gång det blir val så kanske SD går till och med förbi Moderaterna förhoppningsvis. Men ja, man stärkte sig i alla fall och fick fler mandat i riksdagen och på kommuner och landsting där så att Så att man stärker sig, man går ju inte bakåt faktiskt och ja. Man ska ju skilja också på de här undersökningarna och så Man ska inte tro för mycket på de där undersökningarna Utan det är ju valresultatet som är det som gäller så att säga. Ja, de här undersökningarna visar alla möjliga varianter på siffror så att de kan man absolut inte eh, lita på det. Det är enorma skillnader på de här. VD-undersökningen kan visa att SD går neråt och en annan kan visa att SD är Sveriges största parti. Där, så man får se att man får ta det här med en ny efter sträck. Det här var det skrivet ni, åtta dagar innan valet. Ja. Jag hade väl hoppats och trott att Estes skulle åtminstone bli större än Moderaterna. Om än lite knappt. Men då hamnar man ju lite grann under Moderaterna. Men man har ju ändå då stärkt sin position. Som Sveriges absolut tredje största partier. Man kan helt enkelt inte ta de här undersökningarna för allvarligt. Faktiskt, där. För att hela tiden så kommer de här mätningarna och så Och det är olika mätningar så att de visar olika värden. Och... De här... Uh... Ja... De här olika mätningarna visar helt enkelt olika värden och de har ju ingenting att göra med själva valresultatet. alltså. Det, det Man får helt enkelt inte säga, bry sig om de här mätningarna så mycket. Utan det är valresultatet som gäller och mätningarna visar ju alla möjliga varianter på. Uppgång och nedgång och så Så för bryr sig om de här olika metorna Här var en explosion här i ett trapphus i I Göteborg, ska vi se 19 augusti var det här då Micke K 69 på kameran det var en explosion här i trapphuset i Majorna i Göteborg, natten mellan söndag och måndag. Tycks vara riktat mot boende som tidigare varit i klämmeri med rättvisan här. På Majorna alltså i, i Göteborg här. Någon form av detonation i trapphuset där Men det har inte orsakat någon brand men man fick ändå evakuera fem lägenheter här. Polis på plats vid bostadshuset här. Och bilderna är stulna från GP säger jag. Det är en här så här. Den här Mickey K lägger upp bilderna från GP. Ja det får man inte göra. Jag kan se att det är omfattande klotter också på husfasaden där. Eller graffiti till vänster. <hör> Polisen tog vittnesuppgifter och hade spärrat av platsen för teknisk undersökning. Och enligt uppgift till SOS-alarmering där så ska två personer ha sett springa från den här platsen här. Det var inte första gången den här dikten har skett. Det har skett även tidigare. På flashback så sägs det att adressen ska vara Timmermansgatan 8 i Möjna. Mannen som äger lägenheten var också utsatt för attentatet. Säger till GP att han och hans familj är under hot här. Det är frågan om man mannen sysslar med. Han är ju hålla på med någon form av brottslig verksamhet. Eller varför vi han utsatt för hotelser. Och här har då Micke K. ytterligare snott en bild här från GPs fotograf. Vilket man inte får man göra. Den borde bodde på adressen. Ja. På sökningar där googlar då. en länk på flashback visar att det här är en invandrare som häktad för sju grova bedrägerier mot äldre, står det. Den som finns, fick en explosion där utanför sin bostad och jag var under hotelser. En invandrare häktad för sju grova bedrägerier mot äldre. En 16-åring och hans bror låtsades vara tv reparatör och tog sig in hos flera äldre personer i Göteborg. Detta var 2014 när de skulle ta betalt lyckades som lura till sig både kontokort kort och koder och lämnsade sedan offrens konton. Från flashback har vi då Göteborgs tidsrätt B 11 14 uppgiften kommer från flashback Göteborgs tingsrätt och det är B 11 969-14 Majorna i Göteborg Vi kan nämna här man skjuten hittade i bostadsområdet, Majuna, Göteborg, januari 2018. Polisinsats efter larm om bråk, februari 2018. Tre unga män knivskurna, polisen jagar gärningsmän, mars 2018. Man med knivskador hittad i Majuna, i Göteborg alltså i maj 2018. Det grova våldet står det här, letar sig in vanliga bostadsområden. Ingenstans kan man känna sig eh, trygg eh, längre. Tidigare röstade folk med fötterna. Undersökningen visar att när ett område befolkas av 3-4 procent utan europeer så flyttar svenskar. Men det börjar bli svårt att göra det i och med att Befolkningen blandas upp, inte minst med hjälp av den tvingande bosättningslagen där kommuner måste ta emot nyanlända. Redovisar ingenting från nyhet vid dag som drivs av en man med icke-sömnnamn, någon svart musketyp som har Någon märkligt namn där. Så att den tar vi inte upp någonting alls ifrån. Det. Jag tror inte heller man ska ta och bry sig om de här olika undersökningar heller där. Man kan läsa också att det var. SVTs partiledardebatter den 6 maj kan man se här Alltså så gjorde statsministern bort sig totalt i en diskussion om våldtäkter står det här frågade Åkesson alltså Jimmy Åkesson SD varför fyra av fem utländska våldtäktsmän får stanna i Sverige Löfven började svamla om Las Ridå. statsministern blev utskrattad av publiken när han i partiledardebatten gjorde bort sig kapitalt Se och bedöm själva Det här är väl taget då från SVT helt enkelt där Ibland lägger man upp eh, klipp och så på Youtube och så Det står också här att Kristersson eh, Moderaterna, alltså Ulf visade på en ryggradslöshet han också när han sa att exakt varför sexualbrott och framförallt de grova sexualbrotten ökar, det vet ingen exakt. Står det. Dagen efter står det här: Publicerar Aftonbladet en artikel som visar på det alla vet: en oansvarig invandring från kulturer där kvinnor är andra klassens medborgare är en stor orsak till ökningen. Du får hit människor, alltså män, som har en mycket, mycket nedsattande syn på kvinnor. Ja, en förskräcklig syn på kvinnor helt enkelt där, från sina hemländer. Och sen kommer de hit till Sverige och tar med sig sina traditioner och kulturer och sin nedsattande syn på kvinnor där och så säga, Ser rättklädda damer som på sommaren här samtidigt som deras egna damer går i hunkeln. Tygstycken som fladdrar och så. Det blir en kollision. Som, ja, det blir en kulturkrock helt enkelt. Där. Här kan man läsa till exempel att Ulf Kristersson till Sverigesötes ekot uppgav ett citat Vi har haft en ogenomtänkt migrationspolitik i Sverige i sen, gör Om Och Micke K. kommenterar då med Kom han på det nu? Varenda människa med huvud på skraft har ju sedan 80-talet sett kunnat se vart det var Trots ett allt mer splittrat samhälle över tid har politikerna bara kört på men som om ingenting hänt. Det gick väl bra så länge som de höll sig i förorterna borta från oss andra. Då folk se. Idag kan ingen längre undgå att se misären och efter flera år av förnekelse, mörkande och rena lögner i media har det idag med några undantag slängt konsekvenserna av decenniers massiva bidragsinvandring av främmande kulturer syns varje dag i media. I form av nyheter om skjutningar, bränder, gruppvåltäkter och så vidare. Sakta men säkert har de andra partierna svängt och insett men aldrig erkänt att SD haft rätt hela tiden. Undantag finns. Och som liberalerna, Vänsterpartiet och inte minst Centerpartiet och Miljöpartiet de har fortfarande inte förstått bilden av den politik de förespråkar. De har missat att göra en riktig konsekvensanalys mot en Det konstaterar också Riksrevisionen i november förra året. Konsekvensanalys saknades för migrationspolitiken. Moderaterna gick vidare utan partiledaren vars uppgång och fall kommer att gå till historien från hyllad till glömt allt för att han helt tappade huvudet jag talar förstås om Fredrik Reinfeldt mannen som hatade SD och hellre gav Miljöpartiet makten överenskommelsen 2011 över migrationspolitiken och förstöra landet än att använda sunt förnuft signalerna som spreds över världen kunde inte misstolkas Kom till Sverige. Det spelar ingen roll om ni får avslag på era asylansökan. I vårt land kan ni stanna illegalt och ändå ta del av vår välfärd. Det var starten för ett asylkaos som nådde sin kulmen hösten 2015. Effekterna. Alltså effekterna. Effekterna av invandringen. Invandringen de senaste åren har vi ännu inte sett- Otryggheten i dagens samhälle är effekter av tidigare års oansvarig invandringspolitik. Både höger och vänster i Sverige har skuld i denna utveckling. Anna Kinberg Batra tog över ett söndertrasat parti då Reinfeldt lännade. Det sjunkade i skeppet efter valförlusten 2014. Moderaterna hade länge varit toppstyrt och ingen vågades något säga något om den vansinniga politik som bedrevs under Agnfeldt. Tobias Billström försökte 2013 att prata om volymer på bidragsinvandringen men han tystade snabbt ner. Och efter det vågade ingen moderat längre ställa sig upp och ta ton. Man spelade med i spelet hellre var han i gänget än att stå upp för sina åsikter. Kinberg Batra Gick i januari 2017 ut och meddelade att Moderaterna kunde förhandla direkt med SD I enstaka frågor Där det fanns möjlighet att komma överens man fick utstå hård kritik för detta Partiet var ännu inte moget att ta det steget Man fiskade ju i grumliga vatten Moderaterna tappade i opinionsundersökningar Och till slut fick Anna Kinberg av avgå och Krisersson tog sen över. Så kan det gå man stigmatiserat det enda parti som stått rakryggat och sakt som det var. När en del sedan själva började vakna kunde man ju som att man visserligen tyckte som SD. Men man hade ju en bättre värdegrund och kunde därför inte prata med äste. Hur dessa hycklare kan leva med sig själva över vårt faktiskt mitt förstånd. en dag. De ångrar sig Om inte tidigare så när det ligger där På sitt yttersta och kan reflektera Med honom Ställde till med i Sverige Efter Kinberg Batra kom Crittersson Han hyllade stort bland Moderaterna inte minst ett antal Riksdagsledamöter tyckte se honom Som frälsaren Som nu skulle få ordning på partiet Han pratade vackert om att det var dags för vuxna samtal i svensk politik Och det lät ju bra till en början åtminstone Det visade sig snabbt att Krisessons utspel inte var mycket mer än ett flaskel Vuxna samtal gällde alla Utom SD då Sveriges tredje största parti kunde inte Kristersson vara vuxen nog att samtalen är för han har ju en bättre värdegrund det framstod rätt snart står det här att det Kristersson sa det inte egentligen betydde så mycket hans prat om vuxna samtal att det strama åt asylinvandringen och bara tom retorik Partiet vars politik man kopierat i det ena förslaget efter det andra vill man inte prata med. Man anser sig vara lite bättre människor än dem. Många har ställt frågan hur Moderaterna tänkt sig få igenom en åtstramning i migrationspolitiken. När de i alliansen ska samarbeta med två partier vars inställning är naiv. Men för att inte säga huvudlös när det gäller det vad gäller volymer och typ av invandring Sverige kan ha framöver. Moderaterna har inte lyckats vara trovärdigt på detta. Och nu som det är klart att alla försök till att få med sig Centerpartiet och Liberalerna misslyckas. igår den 21 april det, är det här. meddelade Sveriges Söders Ekot. Att det inte blir någon gemensam allianslinje i flyktingpolitiken. Och det står också, jag intervjuade även Moderaternas migrationspolitiska talesman Johan Forsell här på bloggen. Och det står tydligt att Moderaterna inte har förstått vad som behövs för att få ordning. Ja, för att få ordning... Och reda i Sverige. Man tror fortfarande att det går att ta normal asylinvandring. Det vill säga 25 till 30 000 asylinvandrare per år. Per år. Där anhördighetsinvandringen också då tillkommer. Tänker Moderaterna ska kunna fungera. Inte ens det får man igenom med Centerpartiet och Liberalerna. Och tycker Moderaterna är för alldeles för strama. De tror att den politik som orsakat problemen vi idag ser i Sverige kan fortsätta. Naivt tror de att, att integrationsåtgärder ska lyckas vända på situationen. Och för att inte, inte ge SD inflytande tänker man sig göra upp med Socialdemokraterna. Att prata med partiet vars politik man först sågat som rasistisk, fascistisk och nazistisk, för att sedan kopiera deras förslag, det låter sig inte göras. Det vore ju att öppet erkänna att SD haft rätt. Hela tiden, istället väljer man hycklandes väg. Hycklandes väg det är ett hån mot väljarna, ett hån mot demokratin. Mikke K avslutar här en tidigare från innanvalet där moderaterna går till val på att alliansen ska ta över makten. Det finns ingen trovärdighet i det. Om man inte kan samarbeta i Sveriges ödesfråga så finns ingen allians. Den är död. Det som lever är decemberöversenkommelsen och priset får Sveriges sovande folk betala. Mikke K. Och så kommer det ytterligare här en så här av dessa olika mätningar här för april. Men jag tror vi tar och skippar de här för att Vi hade ju mätningar här till exempel som visade att SD faktiskt var så stora, storast som till och med var faktiskt större än Socialdemokraterna. Och ett antal metningar också som visar att SD var större än Moderaterna. Men samtliga de mätningarna, plus mycket annat där, visar sig faktiskt inte alls stämma överens med själva valresultatet. SD blev inte större än Socialdemokraterna, och de blev inte heller större än Moderaterna. Så att det var i och för sig en besvikelse med tanke på de här olika mätningarna. Men tyvärr måste man ta de här mätningarna med en nypa salt faktiskt, och dessutom så. SD hamnar ju alltså efter Moderaterna men man stärkte sig ändå faktiskt och det är möjligt att man i ett kommande val kan bli så starka så att man i nästa val när det blir går förbi Moderaterna. Jag kan mycket väl tänka mig att det blir så. Man ligger inte speciellt långt efter Moderaterna. Å andra sidan kan man säga att de här mätningarna inte ständer riktigt här hade vi jugov i mars äste största unga väljare och näst störst totalt där. De här mätningarna så de visar inte korrekt värde där jämfört med själva. Vad helt resultatet här enkelt där. Så att man jämför och man hade ju också debatt på Sveriges Radio med de här människorna som står för de här. Jag tror det var sent där. Hur kunde det bli så fel? Den sista mätningen och sen jämförde man med en själva. Vad ja, var resultatet? Va? Så var det ganska stor skillnad på mätningarna. Den sista mätningen och det, det är riksdagsvalsresultat som sen kom där. Och man försökte då förklara hur det kunde bli så Är Men rent allmänt så får man faktiskt Ta de här undersökningarna på inte på så allvar så att säga, utan det är eh, valresultatet som gäller där. Och sen får vi återkomma också hur det blir i, i fortsättningen här. Med de här eh, processerna och så, så att det blir en.